له کو متونې دوشهجله اعله له بل مو کو یادلو او منجااله لا د ق <تصفيق> و جااله خللاله دله وجااله روما یو جاه باید بې حاجله اله معه لا یا اَمَّنْ يَغِيبُ الْمُصْطَرَّ إِلَى دَاعِهِ يَكُونُ وَبَيْنَ الْقُفُورِ أَئِنْ ذُكِّرْتُمْ فَلَا إِلَٰهَ إِلَّا الله هُوَ وَانْتَظِرُوا ۚ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ أَمَّنْ يَهِيبُ فِي الْمَطَامِعِ وَالْبَحْرِ وَمَنْ يُسَيِّرُ الرِّيَاحَ مَشْرَبًا لِّلْقَوْمِ ۚ أَئِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَعَمِلُوا۟ ٱلصَّٰلِحَٰتِ لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ ۚ وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُۥ مِن نِّعْمَةٍ تُجْزَىٰ ۚ إِنْ أَرَادَ ٱللَّهُ بِهَا عَذَابًا فَإِنَّهُ لَا مَرَدَّ لَهُۥ وَل واللك طكا في <تصفيق> احتي بغ في بشكل منبله منها ع وقال الذيك فوادا هنا تراغ وأض هنا عنا لمج تضنا على ح طون من قبل هذا إلى سات الأولين والصير في لا تفزوردي ف كان في ولا ت عليه ولا تك فيظ ب بمااء ك يكون المتاهالوغك سواجين. وَالْعَسَىٰ أَن يَدْوُنَ رَدِفَ لَكُمَ عُقُدَ تِسْتَاجِنُونَ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُوا فَضْلٍ عَلَى الْنَاسُ وَلَكِمَ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْتُرُونَ وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُمِّنُّ سُطُّورُهُمْ وَمَا يُغْلِلُ رَوْمٍ فَاهِبَةٍ فِي السَّمَاءِ وَلَقِلَا فِي قِتَاجِهُم إن هذا القرآن يقص على ني سراء إلى أثر الذي فيه يختلفون وإنه له دورا فكل المؤمنين إلا ربك يقص بمينه بحكمه وهو العجل والعليم فتوتل على الله إنك على الحق المبين إنك لا تسمع قرطا لا تسمع سنة رعا إلا ولا وَمَا أَنْتَ بِهَادِ الَّذِينَ ظَلَمُوا بِآيَاتِنَا إِلَّا مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَى وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ رَجَفَتْ قُلُوبٌ مِّنَ الْخَشْيَةِ مِن رَّبِّهِمْ وَآيَاتِهِ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ وَيَوْمَ نُفخُ فِي الصُّورِ وَجِئْنَا بِجَمْعِهِمْ وَقَدْ تَيَقَّنُوا بِآيَاتِنَا فَهُمْ مُسْلِمُونَ وَإِذَا جَاءُهُمْ وَمَا بِقُرَيْشٍ وَإِنْ وَرَاءَ مُقَاوِمًا يَتِمُّ اَلْأَمْرُ يَرَوْنَ جَنَّاتٍ لَّهُمْ فِيهَا نَهَرٌ تَجْرِي <تصفيق> مِن تَحْتِهَا <تصفيق> كُلَّمَا أَتَوْا عَلَى آيَةٍ قَالُوا وَيَوْمَ يُفْضَصُ ويوم انفه بصوري ففزع من في السماوات ومنفلت إلا من شاء الله وقل من أته داخلين وترى الكبار تحسبها جاملتهم يتمر من الصحاب سرع الله لجد من كل شيء إنه غير لما تفعلون من جاء بالحسنة فلو خير منها وهم تزعي يومئذ آمنون ومن جاء بالسيط فقوم تجوههم في نارها الكزون إلى ما كنتم تعملون إنما أمرت ونعود أن عن هذه الفنة التي حرمها وله كل شيء وأمرت ونكون من و سليمنا و انقر القران فمن هنا دو مسل اہمی بیانو لے یو عالم الغیب یو اللہ دے ادویم سلامتیہ او بچاؤ ورکون کے یو الله دے فدی دعو مسلوی دو دعا واقعات ذکر کول اولا مسل باندی چھ عالم الغیب یو اللہ دے نو په دیوان دیوا کې آد موسی عليه السلام او د سليمان عليه السلام موسی عليه سلام توګه د خپل همساع د ان خبر نشو لغت ورګو نه دا وین خمار جوړ شو موسی عليه السلام ته بشا ودنګل دا ور د پته چې دا زما هم او کدا مان نموسا خبر نشه د همسا او سليمان السلام توغراد مملکت د بلکیس نه خبر نشو ملاچار ګر راوي او غور دوی احط بما لم تحد به وجاتك من سبع بنبئ يقين نادوا غيات ذکر کر ڈدی خلاصہ رست پینزش بیتم آیات کے بیا بیانی اس دو آقیات نور ذکر گئی پدی بانج سلامتیاؤ بچاؤ ورکوں کے یو اللہ دے یو آقیات حرصالح علیہ السلام چکر حرصالح علیہ السلام لا بچاؤ نجات اللہ و امام ورکو دمو واه که آد لوط علیہ السلام یو ګورو لوط علیہ السلام لا سلامتیه ما ورګا د دې دوه واکيو خلاصا اغه مخه ذکر کړه چې سلامتیه ورګون کې بچاو ورګون کې اغه یو الله دې قل الحمد لله الحمد لله لا لاوایا اغه مفک ذکر کوي چې کنا دا دوړ اوه ذکر کی دوه ور بصی او کامش به دم یاد کوي قل الحمد لله والسلام على عباده الذين اصطفى سلامته ورګون یو والله دې اوس دوا کې اتمکه بیان کو اوس واګه زهره صالح علی صلوات و ولقد ارسلنا الى ثمودا حم صالحا تاكي ترى له غره من غا ثمودا نتا يود هر صالحا نے سلام په دې خبر باندې چې عبادت کوي الله فاذا فا فريقا يختصمون ناسا په چې باز کو يوم الزهرا یو دلا د هر دلو ادم اڑالو د هر دلو در السلام مخالف کان لا یا کومیل متستاجلو بی سی یان وی هر رخصال الله والسلام عظما کو ما ولید العرب و یبا عذاب باند مکہ دا نیکای نه نی کیو نلا کڑے عذاب وړی شی مولا عذاب رانا کارن دا عذاب کو اولی تلو آر کوئی با مرکز بانده امکی ده نیکاینا دمار بدای یعنی کارون ده بدای کوئی چه ده عذاب دعوت چلوئی عذاب زان لگوان رئی لاؤ لا تستعفرون اللہ اولی بخنا نگوان رئی ده اللہ <سؤال> نا لاؤ درحمون خام خاچ تاسبان درحم و وې دای مونږه پروالي دې ولا پتا باندي او بارا چا باندي چې تاسو ردي مله او چې ته د کال راغله او شروع دې کړه مونږه خیرونه لیږه ته چې کال راغله مونږه خوشحاليونه دیږه تا تبا وې راو چې تراغله مونږ ته خراجونه دا طائر کوم ایند الله وی هر سال ززاد باد والا استاد سود الله صحدا طائر کوم ایند الله ززاد باد والا بل ان کو منتف بل گتا ف قوم ایچ گل گتل شری یو وکنا بیل مدینه ته سات راحتین وې بغا خار کې نه ډلې ته ساتورا دې نه ډلې اوسې دنا په الاندې فساد کو پس مګه کې ولا یس لهونه دا نه ډلې وې نه کوم نو نه کار فسادو قالو تا قال سمو بالله دې قسم نه يوملته کل څنګهونه او وړل او چرګه یو کلا صلا لانو کلا لړ لوبي ته نو اهلو جیش به هم لا او په هند د باندې شیو په او او به وجلو ثم لکلنا لولي به ابوا او مقعد دخلوانتا ما شاهدنا محل غانی نی حاضر شی مونږه زائد علاقه د تا عہد و ان لا او مونږ یریشت مين فلکی سلام کرا د شپه و رات شو حمله و پیو کووبه او سره د بچو او صاحب وای چې مونږ ویسه خبرې چې ما و ماګرو ماګرو ماګرنا ماکرن دای تذویر وک ترویر د قتل له صالح علی السلام او موږه تذویر وک ترویر د اخلاص له صالح علی السلام وهم لاشرو او دای نه پوهیدل دای خپل بندو کا تذویر وک موږم تذویر وک د الله تدویر هغه دی وړه دی د الله په صلی علی هغه دی ر دی دائی سنجد صالح علیہ السلام د مرگ بندو بس دے کڑیو ستابا اون کئی شیخ القرآن اللہ دی پی رحمتون اولی گی پاغبان دی باللہ قاتلانا حملی ابتدا کئی یو دن د یو میل مراغی ما زگیار دن لڑو گنتی اوگ دا گیریوی ما مصطور سرم میلاو شو ماو توی ملما سنگا راغلے وی ملاقات لا راغلے ما باور ملما دو ما بستر گو خو اننا لگی ماو رسا راشا در شا اکڑل چاکی اس کو لا مای ملاقات پوشو وی آو مای کم زن راغلے وی جانگی خواکی کلی دی مای ملاقات شو وی آو مای خواه اس کتزین و تور زما سکار دی زکار پسیدن ویخا ملما می رسخات کم زا زور جو ما تو ما سو تن زر عالم نو چه زمون در آواتم آغا وقت با دوزر تالیبان دلتی او ملدر آواتم جمع نو ما چه فرز اکرل نو چه سناتا نما ملما دا واز ورک هغه ګورتا نه اسو هغه له مزه نما دمه ملما تراشه چرای نما ته کومه وختي رسات کړی نو ت بیا څنګه پاتې شې وې چې سړک دا واتو نو نو بیا واه پاسره ما ګاډې هو نه چلیږي نو د څنګه پاتې نو طالبان تمې دلته لګه تلاشی وایې چې تلاشی وارسې نو په بڑا باندې تماچا او لود وا کاردوس په لای کې وو بل جیب کې چارجر و ډاکه ها جیب کې کاردوس نو ما وته ما دانه ولې راوړی نو ګلش نو بیا وېږي زه دښمندارم نماجه دښمندارې نو تا ماتوي دښمندارې ما سره وصله ها سړی راځي زیاړ شو نو ما سره زمو زمات طالبان دي زړه په وای جدي راځي کوترا کما او نوم در باندې ململې نو مای نور اگر پسی متیاز اگر اگر اگر پسی او اور طالبان د ممعده د کمریته دنه کيه تالو ور پسيو وي ما وې امتیاز يو کا می دیازې وګړې هغه کمريته دنه ک تالو ور پسيو واره ما زدن مې उद्देशه او تانې واره د خيال ل ساتايې تماچا ا چاجر کارټوس امازون سره وړو سار چې موږ راووه طالبانو تمې معده دروازه ته کلاو کې دروغه کو لاو او دا سیوکه موز دا شو نو کار توس دې بیا دا زینوری دېره و مکرو مکرو و مکرنا مکرہ دای تدبیر کود قتل صالحانه سبام تدبیر او مګه تدبیر وکړه اخلاصون صالحانه سبام او بل شرور او دین پوهیدل دای ته پات نو چې د الله مقابله کې د بنده واسه تدبیر یې وان دور کے فکان عاقبت تمکرین نو گور سرنگ چان جام دایجا تدبیرا منغا هلا کدای ذرا کون ذای ذرا وندا فتلک بو یودو خایتن بما ظلمو دای ګورن نیروان شوی په سور داوی سید ظلم کډیو یقینا دې ګدلایې زپارا دا کوم چې غیب وېګي وَاَجْرُ الَّذِينَ آمَنُوا وَخَلَصَ غَمغا کسان چې ایمان راوړی او کان یو او دای ځان سارتون کې د شهر کنا صالحان السلام ته وګورا دا غد قتل بندوبس دې کړو دا غد اولاد د قتل بندو دې کړو ما غلا لجات ورک او غام اخلاص کو دیم واقع دا حردیلوت علیہ السلام وَالُوتنِ اسقالالِ قومیٰ و یاد کرود علیہ السلام کالا چبیو اخبر کونتا اعتا سورہ حدل کے ہوئی بیای ہے اعتاو تاثر کو رہی جدا بیای ہے آئی جا خضر تا پتا کار دے ایم نا کوم لا جا دنیا وی تا سورات د کوی اند کان تپ شاوت او ري جال وي په ادوار د ماي غونو ورس تو د هي سړکي دل سړي جوړي دل نو مر م کوي لو ګل تابير کوي په ادوار د ماکانا لگاو اتل يتا ما اموالو چلو تابير کوي په ادوار د ماي غونو اند راتل کی حالاتو راتون کی وقت دائی سڑی جوڑی دل ائینا گملتا تونل جانا شاہواتا اتاسو راتل گوئی علکانو تا بشاوات واندی مندونی نسا اپری دائی تاسو کون جاہی لانا فما کانا جواب کومی انو جواب تا کوندلو تلے سلام مگر دا خبر آج دایوی اوخی دا لو توحالا دا کلیستا سونا لو دا مرگری او دے اوباس ای انو مونا سویتا توحارون دا کسان دی زان پاک پاک کئی زان میرا تزورگان گور کڑی دی فان فا جاینا او احلو اللہ امر آتا او خلاس گمنگا دلرا او آند دلرا مگر خزاد دا اندار دګروه مونږه داد پادشوه نه پازاب کې و ابضرنا لئمه قرنا ورو مبدای باندې نو بالو ورو د يرلو شو کاني په واره زوږه په واړو لا اوس خلاصه د دې رستو دوه واقعاتو کېاتو هرته ساده له لاره باندې هر دلود لما نجاتو ارگا نو سلامتیا ورکم که زیم اللہ وی قولیل حمدل اللہ نوو آیا حمدل دی اللہ لرا اس بات توحید پہ انواد تحمید و سلامون علی عباده اللذین اصطفاء او سلامتی عذاب بندگان دا اللہ کسان و الله چنگلی دی اللہ و خیرن اما یو شرکونا یا الله غره ده ناز دایس وار کيده الله سر بول سوق الله دې غره ده امن خلق السماوات والارض ذکور ته لاړ شي واي بابا رازه باغر زمانه شل مشورازه چي شي لیکو یو سره ته لوه ہندوستان تا په وا منظور اله به سي او کټلې دکا خلق با مزدورای لا هندستان تراتلل ها زمانه که دا ملک دیر عبادو عرب با دل تراتلل او مزدورای بیکولی او دی تبه دا سونی کی چڑی آوی دا سرو زرو مرغای دکا دا ملک عبادو دی که عرصو یاو هندستان تا مزدورای لا پیسو کډلو یو پورته راوي ما سلطان چکور ګي نه استه او ګوتاه راوا نسته ازمانه کې با د غوند پیسي وي د چاندا یاد سره هغه راوا وسته او څه تا وې خزيب منزوري دا او پیسي مې ګټلې دا زراودي مې دا چې دواډه نو پیسو کاټه کرا او عربي داسي کاني لراوا چوله نجکړم به کو نو کراوا کروا چ بهن کو اوبه کوټاوا خزا او خاو نازير بلا کې ګپ لګي او بيسي شميري اي يو اي دوا اي دري اي سالور داسي شويرلي اي وللس اتللس اخيري روباي راوا وسه اينولس نولس روباي دټلي خزے هغه هغه ګابل هغه خزے د جې بارو په راوسته او ګټ له راوځلو وېشل هاوندای به زمان د شل نکړه شل کو وړي وراده بابا چې شلې کو او دا شلم سي باربل ګوایو شلم سي بارو او تشورو کې هم من غلق السماوات والارض چا پیدا ګړې دی اسمان نو شپې وان ځلا لګو میه سما اې ما او ورې تاسو راز برن باران فام برقا به هداي قازا د بهجان زر غوږ پنجاب دې چې تر تازه ما ګان لګو م دمې دوشه جماه نشد چاريون اختیار ما به ګانو د هغه کړه د استمراري فائدہ کوي ما ګان لګوم ما تم بيدوشه جره چالو ديسته تاجول له دې ارت زرو نه ګلیو و ناز دي ائ اللهم الله توبوا وا تائے بباد ابر اسماننا چابه ذاګړي ته وي الله دا تکات زمګه چابه ذاګړي دا دې بوې الله واذبرن سو غړې دې بوې الله واذ با وی چې تر کا ز سو بيدا کوي دې بوې الله نورتاه ائ الله ما الله آج دې بل سر الله الله اژد بل اج ګره کوم کې سردا الله د بچیا دا دور خويته روان دي سولتر لوري بابا لذی سول بیر بابا لذی سول لانی بابا لذی دا ټول په غلط دي توړ توایا باډو کوم یادلون بلکه او قوم دې ده الله سره نور برابرایې دا دې الله سره نور برابر کړی او قومونه یې یو کس د نړۍ بل قوم یې عادلون بلکه ضایع قوم دې سره نور برابرایې دا دې ورته یو را سبق وي زګواباد دې اغلا پی اب په غلطه دا بلا ضمانت را کړی دا دور از زندگی د موټی د پاسا باندې رہی به سباښه او بیا وتاه بابا عظمت سبق وایو اب من جالل ارغا قرارا دمر رب باندي اب من جالل ارغا قرارا سود ذکر ذول ذا زو قرارا زمکی پزای بانده او درولی دا دیوی زمکا پا غویو لارا دا او چا غویست درشی دیوکر میں بلتا کئی زلزلہ راشی بازی تپاسی رو ام لکلی چاپا دا او دا دیا او دا کسی لکلی اگا بیا غوی بانده دا اصل کے دا اندوانو کتاب وېګې پین زمزه واکي لیکلي وو چې زمګه په وېل او زکه غېزه وای عبادت کو داغه چې را نقل شي دی دې ام بن جالل ارضا قرارا سوده جګر دو نه ز زمګه بر قرارا و جالا خلاله انهار او بيولذي په میندلې کې ولو دا تنه روردي وارودي دریا غن دی وجالا لار واسیا ګرولی دلارا غورنا وجالا بینل بحرین حاجزا او ګرولی په می د دو دریا غونو کې پردا ته ورته بابا ځان څه غاړو لري دا به وي بچي الله بابا دا په وړ دا نیر دا زین دا چا په یو لې دی بوئی الله بابا ما غمو دی ورونو تا وګورا دا دور غړ غړ ورونو چا په داګړي بوئی الله بابا دریابنو میاس کې دا پردا چاراوسته دا چې او قات په یو او بل قات تر ویوږه دی بوئی الله نو تو ایا الله ماله ائسته بلاجت سر کومګه سر الله نا اایا الله ماله دایسته بلاجت ګره کومګه سر الله نا دی کوی بچیا ته کوس طالب شوی او لاړی قران دیوي دا دور لول او علماء په دې کلی کې درس وی دي په علاقہ کې فلانه مولای شه بو فلانه غن زاده بو فلانه صاحب حق سے بو او اغه دا مسله نه کړي او ذات تر علي ته کې تته دور پوې را لې نته بو د سوال ځان ما جواب وکړو ته تو توایا بل اجزر لا علمون بل بیا څر دای نه پوې د با دا د افلا نه او سه بو ور سه و ودا د نا وې وي وې له واه غبې ولولو افني مولاده فلا نه مولاي سه بو او څولم اس د کړه او غبې ولولو وې په زامن دي مولاده فلا نه او قالوله او ځي په فلانه <سؤال> مولای فلانه صاحباحت سیبو چې څنډه بخیراطونو دی وبو کېو دا یو دغه دا کارو بابا قران درته چتا ویلو قران باندې بوې دل بل <سؤال> اکثر حروف لا لهو بلک اکثر زید انقوی په قران بابا غلې شي سوچ کې وې شي پر درې مراج بیا قران راواله بابا رازہ کنچی او ایت خوائیو اما یجیب المصدر اضاداہو سوت اے چغبا قبل کی دعا دا جس پریشان کلا چه فریاد کی یغتا ویشی خسوءا اولر بگی تکلیفا ویجا لکم خلافا الال او گردائی تازو دی او بلنا رستو پادگی دنگی با دنیا آکی. تب آرتو آئی بابا چو بنده بنده کلنده تکلیف راشی نو چاہتا خلق چگه ہوئی دیووی بچه اللہ. بابا نو سوک دی چگه مرز لرکیه او بنده جوڑی نو دیووی بچه اللہ. باباس دا پلار او جوان دیده نبچه او فات دی نکر دیده جوان دے دے او فات شوه او نکر دیده او فات دی دا قور دا چاو دا زائد دا چاو دا زما نکا عوسته و دا غنب باد پکی سوکو زما پلاره دا غنب باد پکی سوکو ز او اس مونگیو کنه ویا جالو کم کن کنفال ارد نو بابا دا چم گد یو بل نو سوره او ستر دیوی الله رتو ایان ها الهو الله ها استبل الہ سرغ الله نا ها الهو الله ها استبل الہ سرغ الله نو دیوی بچی دا ټول خبر نه پوی یا یو ته پوی را لې چې تا خبرې کې تو توایا قلیلا ما تذکرون واډه لګي په دا ورستون ما ده دلالت کوي بتقلیلو تنوین اران لتقلیلو قلیلا ما تذکرون او ماده تاکید د پر راړه معنا ده قلیلا ما تذکرون واډه لګي په دا ورستون کې یا بل شان معنا کې وا بلګو کې لګ دي پاده وستون کې دینه خلک بابا پانډو نن سید قران علي څالو را مراد بیا واتو راځه بابا لک سبق وایو ام ان یاديكم بي ظلمات البحر والبحر سو دي چا الله را سميتا او استا پتی وروځي او دريا کې وَمَنْ يُرْزِلُ الرِّيَاحَا سُوْدِ جِرَالِي عِبَادٌ الْلَرَا بُشْرَنْ بِنَعَدِ رَحْمَدِ زِیْرِ مَقْلِقْ بَلْرَحْمَدًا تور دوایا بابا تورت یا رضاو دیکل لار خیم دا سوگ دے چلار سمئی بابا سمندر دے پائی کی اچھا انخکاری اینگلاری سوک سمئی دو دیبوئی اللہ الله دا بیگا دا حفصیلہ چارا اس دیوار دا ہوا مزیدار چارا اس دیوار زیری رالت باران را بیا گیاور بسی باران شروشا موسمی مزیدار کتا چاو کرل دیبوئی اللہ نوائی ایلہ اماللہ آش دیبوئیلہ سرد اللہ نا ایلہم اللہی آج دے بالالہ سرد اللہ دے وی بچیا یو خبرہ در تکوما دا خلق چوئی جو فلانے بابا دو تبی زیمہ دار دے فلانے بابا دو سرخو کی زیمہ دار دے فلانے بابا دو زیری زیمہ دار دے نتوار دوائی تعال اللہ و اما یو شرکونا و چات دی الله دا صدار چې دای سوار کای دا الله سره بابا دا الله مخری دی چې دای ما سره نوری سداران ګرځایو و زته نو چات یما دا الله مخری دی به یو شې شرک با کایو دا ته شرک ای الله سره برځو کی سدار ګر حضورې پینځه ورځ بیا راځ بابا لک سبق وایو امي ابد الخلق اسو مييدو سوږ دې چا بيزا کيم مخلوقات بیا واپس کړي مخلوقات لا او سوږ دې چرزګدار گئی تا استاد برا او کاتانا دتو او اوای بابا دا مخلوقات چا بيزا کړه نو دی بوئي الله بابانو رضا مخلوقات چا بمر غا اوسته دې دی دوی الله بابا ذات برنا اسباد سرزق څو غراوی باران دې دوی الله بابا ستانه بردا رزق سوګ او را مارغانو لرزق ور ستان براد مئو پا اپسارونو کے میوے پیدای در بودو پا سارونو کے پیدا پیدای کئی دیبوئی اللہ و بابا نکتا والاو نزمک و رزمک والاو در رزق شوک ورن کئی دیبوئی اللہ و بابا در رزمک اکی دار رزق شوک پیدای کئی دا ٹیپردی او دالو گاندی او دا سوک کئی دې به یا الله متوحه الہ اللهم الله اش دې بل الہ سرت الله اش دې سر عجصر ګونګه سرت الله دیوی بچیا زکو امي چړې ما دورا لبويګما وګریګا زدار په سي مولاي شه دراوربا زمول یار را تور سر خبريو کا کاغی دی پڑکڑا زبستا مرگره ما وزمو لیان راول ما دا غیسا لگ باہ سوکا وی راولا دیو مولای چه براولی مولا سه براولی نو تاکو وردوائیم قل حاتو برحانکو من کنتم صادقین وردوائی ارانیس داسو دلیل که یای هاتو برحانا کوم ام کندم صادی قینا شیخ القرآن اللہ دی پی رحمتو نولی حسائی کے منازرہ و زمان ابتدائی رستاز و مولانا عبدالکبیر شیخ القرآن دل دی دیرہ کڑے ہو اور دیوی دی تویب تا سبگو نا ہوایا زلازکل کیوں ما وار کتابو نا ہوایا اگه وقتن ده نورس کتابونه نو اگه نو اگه ما تا واره کتابونه وی ما اگه شروع ده شرم تامیل و شمع و ده ته ما ما یورده وی وی منگا مردان که خیر و مدارس که تالیبانو وی خیر مدرس کې طلباء یو بل ته خبره وکړه چې سبا مناظره را او پنځیر مولای شه برازي او داغه د دا نور علماو به مناظرای مونږو نو باندې درلود د پنځیر شیخ القرآن اول شیخ القرآن لفظ ذا زمغه اپ د پنځیر شیخ القرآن ته ولې بیا نورو خالو کو طویل شد نو وی اغا برازی منگا تالیبانو سلاح اکرا چرا زی زوج ده اوی نو جدا سن ساڑه ده چه دادو رنوی او دا علماءو خلاف کئی منگا رالو نو منگا تاپوسون اوکر چاوی چاوی چاوی جماعت تا برازی او غنور اولاما اغا بل جمعات کیو منگا اول عال دلو اغای مولی دل بیا ممیزو اغا بسوینو اجمعات تا منگا رالو کش ازائیو سو گنا پدیگی او دوکا سرال چون کاتل او بلکا سرال جس سواتای ڈوپای دا جیرہ ڈوپای او دسمالی پا اوگا دے دا کساند دو درې کاسانو له د ورشي ورار شي کو چې تاسو ګده وې دا او له او به بروا او خو به ته دغه لګا دا سړی وې چې د یا مقابله موږ طالبان را لیست دي شو نو مو ورته ویږه پنځبیر مولانا سپ تاسو وې ما تا خالد مولانا وایې به وو ته تسلل را لې وې چې مونازره لې مې وو ته چې نوې دا سه قران مسجد المارای کې پروتو لازمي دغه ده کاله دا برابرول به ته بهما زموږ وطن جوړ نور کتابونه وینځ نور کتابونه بغیر اورې را لګای کې به خیمه او خفي برابر مسکه شي مونږ هیڅ په ځم سره شي کتاب یې اولو راولې مناظره کوي مناظره ټیم براوی یو لایټا ټول شو یو مولا دې د سیوی وې دې او دوچ کینا اور خبره ورزکو وې چې اور دې کینا زما خبره په زکه او دې پاسې او د وې چې به زمږه په دې خبره باندې او ده اول خبره خبره کم که زمان دی غلطه ای دیگو تا غلطه او یا دلیل وی شوروشه چه کلی خبره خبره شورو کرده نو اوله ده قرآن آیاتو نووی بیای احادیثو ای او بیا روی چه ام ده خبره ده احنافو کتابونو لکره ده فلانی شامی لکره ده فلانای صفا او شان دې قالندای سره په دا راکبه دا شان دې وېزا غیا کتاب را او جووارد څنګه نو ځای راوسته وېدا شاهي دا ودلیکله وې فتو القادر لیکله راکبه دا غفو القادر کوته ویلې وته ځان باندې راوړو مونږ نه درته ویوان نو ز ستاسو کتاب کې درته هم زمما بیان نه یا ها ب دې کې شور شاره باندې شوروش وید په یاد شوروش لري بارتون دغه گيټار کې دای کې داويلي دغه گيټار د هي سره پر دې کې داويلي هو څیدار تخاينه کينتهونه دې زراشته او کایې درتنه اوه هات ور برهان کومين کومتم صادقين اي شتايات شوروق شور شا دی مولیان و غربل جوڑ گو ود آده تکریر شور گو ود تکریر شور گو آقا دای ما خبر نکلا دا خبر اخلاسه هم شد وران خودیر کویا و جده خوبا شور گئی راشت خبر او را که وید آوان نازدی دای شور جوڑ کن گا. خبر گنا وڑا شوا پدیگ یو خانو عبدالرامان خان نومی و دو سای وی او, زیخ آو, خلق دی دی او وی بس خبراتما را وزخ پر زاید آخانہ گا اپارل دل دے دی وی او بے پرواہ وی موہ دیساں اچ یالو چھوے ما طاستا نوی سیدای بشور جل کی ما ہوتا قران کی خیر ما دزای بہ کتابن کی خیر کتابن ور سروش تے او کھال کو تے نہ خے خیر وی منگاور سارا وں چو مو هیڅ دا پټولېږي و سړې دې و او بالکل هغه پرسته بلګال مونږ ته نه تا چې درس د قران کله شروع کړې په پلا سب نشابانه ایمه وته چې برازو وي بس را شي کړه مونږه صلی الله ابن زم ما رغيو مونږ کسانو او مونږ په درس کې شریک شو هغه اقا رحمان خان چې ګلاب پر دیری تلال را راجم یوې مایجه فاطو په کو بلې مایې هغه نو کارانو تویره کو تګي دای په سي زې داسې داسې کم دای په شور کو او اوس ګلو لا دا ائلا ما الله حتو برهانكم انتم صادقين او وردا سوزاله وي يوزن ائلا الله بیا وی ایلا ہم مالا ہے بیعی وی ایلا ہم مالا ہے وی ایلا ہم مالا او بیعی وی ایلا ہم مالا سوزStelewe پانچ پیر دو ہیتاو سا پانچ پیریاں اولی وâی زکا چم London بیعی وی cottage بیعی跟ی ایلا ایلا خفت ایلہم آلہ قل حدو برحانکو من کنتم صادقین وردوار پیغمبر آراد اس دعسو دلیل کے ایت دعسو رشتینی قل لا یعلم محمد فی سماوات والارد الغیب ایلاللہ شہر کلا حجت روائیو اللہ دے الہو حجت روائیو اللہ دے خلاصہ د اول دو واقعاتو راو اغستار وګوره موسی خبر نشد امصا او وګوره سليمان عليه السلام د ملاقات بیلقیس دا خبر نشا خلاصہ فلایا لم وحو سموات والو الغیب الا الله و پیغمبران د بویا او سوچ بردی او قضا په غیب باندې بيد الله نه و مایا شروعونه ا یانا یو برتونونه او غ نه پوېږې ا یانا و باونه چې ګهبه پورته کی شي سمتب د ځان د حالله خبر چې د ځان د حالله ندي خبر روستا د حالله بهسه خبر شي ب داهګ فله خاب بلکې کاره دی لم د د بباره بلکې د دشا پهشا ک دی کیامتته برنا موونه بل کې دی د دی نهړته وقال کفرو او زجر به انکار لا خته یا کسان کو فر کړې کلهمونږ خاورې او زمونګ مشرران موب بیا او کلی شو پهی سراوا د شو د من سره مَنْ سَرَاو زَمږه مشران سَرَف اخوا ان هزا الا ساتير الاولين ريدا مگر کسې دلم بانو وای اور د پیغمبر او ګرځې مکه کې تخويف ریس دنياوي نو ګورای کبه غان اج بذن مجرمين سرنګش انجان د مجرمين ولا تهزنالم تسليم بي الرسالات والسلام تا <coughs> مغا بھگی گا بھدئی او مغی گا بطن سے آگی دا غناج دیکم تکبیرنا جوڑائی ویا غلو نامتاہ بیا اسواد دا قیامت او داریو ایت اغلان مطلب چپتی ایت کیا اللہ سوئی دا منگا اتیاب الکلام کے لکھ لی دی دې ایا څه مطلب دې څه مطلب دې څه مطلب ودې کې اسواد قیامت وایا ګولونا ما ته دا الوعد وای دې کله وې دا وعده ک یې تاسو ریښتینی وایا زړه دې دی په وڅینتا سو پور زړه دې پورې بازي آزاد تلوار ګوي په هغه فَرْضِنَا لَنَّاسَ ان و ان رب قال لظفر لنا لنعس يا جنرب دا غاو د فضل له پهال کوله کی نه شکر دنه شکر نو واسیه فضل کړه خدا شکریا دا کئ کچمت الله در زړه قیامت کی حساب کی تو ایماد ور مو زلا کړي یا الله ایماد د ما دوه روجیینې وې دي الله و مادرله دورا ځله سا دار کړی چې تا به ساغته ماصدقات کي الله و ما در لمان در کړی بیا ته تاوالی کېږي که ټک پهټکې سا شي خو الله ډیر م عربانانه په دنیا کې کار او انسان ځان سره سوچوږي نو پاغبان متونونه ډیر دي خدو تغریفونه نعمتونه الله خلقونه کو کې بچای او بچا بل شان و ان رب قالو فلنا لناس یا دین رب ساهاو د فضل په خان کو لیکن اکثر زین شکر نو واسي نو شکر و با صدا الله او شکر دامه دې شکر شکر کړي امل زرکارا کا شکریہ د الله کتاب تا کنه د الله کتاب او را 파ه کا د امل د رزاقا رونو کا شکروا با سا <coughs> وين رب قال يعلم ما تدكنو سرون يقينا رب ستاه بوئي غا با باندي پټاي سينه زاي وَمَا یلیدونونه باچ د اکاره کوی و ما غ بردنسمولدو او نیشتهې پټسیونه برآونه کا تا بګر پهلم د الله کې دښکاره مخلو نه چې پټدي الله تکاره د غ مالو مفلوک نه پټو انما د قآ نه اوو لا بې یاکنان دا قرآن بیان گئی و بنی اسرائیل و بانده اکسر آغا شدئی واری کے اختلاف کونگی وَإِنَّهُ لَهُدَ وَرَحْمَتُ لِلْمُؤْمِنِينَ او دا قرآن حداد دے بودنیا کے او رحمت د دپارا دمومنانو حداد دے رحمت دے حداد کلاکوالے او میربانی دے جنت لارخی یا هدات دنیا کے رحمت اخرت کے سورہ بنی اسرائیل کیم دعا اتیا میات کی تیر چھو یو ان رب کا یذ بینا بیوب می یا کن رب استوا ہو گما او دا اللہ دے غالب او بادشاہ نزان اسوا رب اللہ با دی ایکنا نیتا پاح سر گن با دی ان گا دوس می او ته نشي اور ولې مروتا ولا د څه سم دعا نشي اور ولې کوتا واز اذا ول لو تدرينا کلا جوړ دي دا شه ګوږي انا وین مروتا ته نشي اورونه نو ده وین نه ده مطلب نو یو د اسماء یو د سماو کیسه شروع کی الګا اسماء بغیر د سما ناراجو آیا دیم دا شه وای او غی اوری دې ورته نشه اوروله خ نو وربسی وای ولادت به سم مدعا تنه شه اوروله کوڼه اواز غنیغه اوری دا به بیا وای کنه ته کوڼه نشه اوروله غنی اوری او دیو دغه شه اوروله شاره آ په رینبر غلام جان تا علم دې او جهای اوری سورایو نوش کی یو کم دیر شمئات کې تیر شویو سورایو نوش 8 نمبر 29 یو کم دیر نیکان بندي با دی خلکو تو یو فقاوا بالل شهیدم بن ناو بنکم ان ګنہ عبادت کوم لغابیلینا کافی دے اللہ گواد زمنگا استاس و میانس کے ان کن ناان عبادت کم لغافلین نو منگا استاس د دے عبادت نا بے خبرہ نو اولیاء دروگوئی کدشتیا کتوائی دروگوئی اغسطا کو خدا او گوائی دشتیا کرام قیامت کے این مقافق من المسقل <سؤال> رالی این کن نعنی عبادتی کم لغابلین یاکینا نو منگا استاسو ده عبادت نبی خبره نو چگه یو ریدل هنو اگه ده اللہ در بار درو بوی او یا به ریدل نا چگه یو منگا نا خبره یو منگتا فتح نیشتا اتوائناتی یو ریدلو سورہ روم دوپنزوستم آیات کیوں وئی فَإِنَّا كَاللَا تُسْمِعُ الْمَوْتَا وَلَا تُسْمِعُتْنُسُمَتْ دُعَاءَ اِذَا وَلَّهُ مُدْبِرِيْنَا تَنَّ شَعْرَهُ لِمْرُوْتَا پا ابن جریری تبری آج گئی هادا مسلن ذرب اللہ لِلْكَافِرِ فقما لایسور میتا کا والگیا لایس وونا څنګه چمړ نه اوري د رنج دایم نه اوري ناغه وای مړی نه اوري او نبی رسول چه اغا کلیم بدر والا تو تقریر کړيو حضرت عمر رضی الله تعالی او د تطوشک چې هغه مړی دا وای کوی او نبی اسلام السلام اور تو تقریر کو چې تاسو مونږه غږ تاسو راواده الله کړي وا دا ورته امر ورته وي ته مړوتا خبرې کې د یوري نبی اسلام السلام ورته الان یسمعون انم الان یسمعون دا یو نوې انم یسمعون انم الان یسمعون د اوس اوري دا الان کرینا ندی دا چې دقا ساتی او ریدل دا نچا میشا وری او دقا ساتی او ریدل ندیگ سابو اختلاف راگی چا او ریدلی کو او ریدل دقا سات قسنگ او ریدل ندارت قطع دا امام مخاری رحمت اللہ لے ذکر کرے چاگئی રાય દાવા ચે ભયુ હે હદઈ ઓર રિદલ આહ્યાઉ મલ્લાહ દયલા જોંધીકણા નો દેવાવરો લ મણઉ દવાવતે હારત ઉમર તપતનો વા રવી કમળી દયવરી અલ્લા દય જોંધીકળ વા દેવાવરો મણનિય ઓર ઇદરી જોંડો ઓર ઇદરી આવ دا معجزه پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نو په معجزه بانده کارونه چې هغه د دا عادت خلافی نو اغا کی گی نو دا معجزه دا پیغمبر و معجزه تن اغای دیوا و او دانا چه میشا رو گی یا اغا حدیث که رازی چه کې خلق دی روان چی نمڈ دی پڑھو چگارا اولی انہو لحسمو قرانی آلی ہے آدف کو چگارا اولی دورا زر ملائک راجی داغی مطلب دا چه گدگا زائی که سوگناستی نو اغب د خلقو دا, خلق دا سبلو چگارا اولی دورا زر مڈی راج فرشتے راجی او داغنا تا پوس کئی او دا ه دا علماء دیوبند کاو کبو دوری आवाज کړکړی دی چې مړه او ری یعنی شگار یعنی کدا زای کی کنایته سرعت سرعات نه چې زر ملائک راضی او د د نا تبو سنا کایو امام رازی رحمۃ اللہ له تفسیر کبیر کې ظالورم جلد 10 صفا 1 او 4 کې ذکر کای اغا وای المایه دو لایس او العید کو شعار مړنه او ریا نه ادراک کول شي زس شي دارانګه اول جلد د صفا او کم او یایمه کې دارانګه اول جلد صفا 147 کې او گیا اول جلس او ایک ساو چھوٹر اچھوٹر کے اغاز کر گئی اگل میتو لا اسمو والا افہامو مڑے پس شبان دے دارنگ اغاز کر گئیو ازا خلاف اللہ یکلمو فلاو کلمو بادمو دی لا یحنیسو لینن المقصود ہمینو الافہامو والموتو یو نافی بابلی امیم کی ذکر کئیو یاو سری قسم گوڑ جذبا دی بل سرا خبری نا کوما اگا مر شو د مر نا بعد ورسا تد خبری اکڑے وفلانی آ کتا دان نوکڑے دا بنو شوی اگا د نو دے حانس شاوکا نا اگو اینا حانس کی یولی زکا چه مڑے او رینا شامی درین جل سو ایک سو کے ذکر گئی زکا چه مڑے اورینا اصول و شاشی سفا اونتیس کے ذکر گئی دارانگی کانز اول سو ایک سو سی انتالیس کے ذکر گئی مڑے ناوری دارانگی مستخلص باب الیامین کے دا مسئلہ ذکر گڑی دا سو اتیس سو اسی دویم جل کے چھ مڑے ناوری ہدایہ و انین سو پانچ سو چار کے مڑے جلال الدین سو بتیس ذکر کئی مڑے ناوری دارنگ دو سو پچیس کی ذکر کئی مڑے ناوری کوکاب دوری اوال جل سو ذکر کئی مڑے ناوری تفسیر بیداری دویم جل سو ایک سو پچیس کی ذکر کئی مڈ ناوری تفسیر نصفی مدارک دویم جل لسمہ صفح کی ذکر کئی مڈ ناوری دوری منصور دویم جل لسمہ صفح کی ذکر کئی مڈ ناوری دارنگ ایک سو چھالیس مئات ا مثال کې شای څ 43 کې ذکر کایي مړی ناو ری او څ 44 کې هم ذکر کایي شرع عقاید په احشیه باندې څ 118 کې ذکر کایي مړی ناو ری تفسیر ماجدی دویم جلد کې څ 174 کې ذکر کایي چې مړی ناو ذات المعاد 200 چونتیس کی ذکر کئی مڈی ناوری المسایرہ سفہ دو سو اکتر کی ذکر کئی مڈی ناوری دارنگی فیض الباری سفہ سنتالیس ذکر کئی مڈی ناوری شرع منتقہ اول جلد چار سو پچپن کی ذکر کئی مڈی ناوری فیض الباری سوا سنتالیس کے مړی ناوري خدا آگا وادی زورکم چې منگ سرا کتابو نا دی مراکی رفلا سوا تین ساو چبیس کے ذکر کئی مڈی ناوری نوی چابشوی نوائی که سوا مخیرس دوی خونیز دیه ورسرا تاہتاوی دویم جلد سوا تین ساو باعسی کے ذکر کئی مڈی ناوری حاشیات مختار دويم جل 252 کې ذکر کای مړی نه اوري هاشيہ نور الوله دا 207 کې ذکر کای مړی نه اوري شریف ذکر کای مړی نه اوري دارنګ درې مختار کې دویم جل 380 ذکر کای مړی نه اوري شری مقاصد دویم ذکر کای لا نزا فی ان المیت لا يسمع لا نزا فی ان المیت لا يسمع پدی کانو جگڑ نیستا چمړې ناوری مړ اسلام خبر مری همړې ناوری حوادث پیش ګې نو هغه قطاده او احیاه الله تعالی حتا اسمان کوله علی و علیہ السلام توبیحا و تهزیرا و نعمتا و حسرات اغا الله جو اندیگ را ہوتے و آورولا علامہ رشید احمد گنگوی رحمت اللہ علیہ آغا ذکر گئی چه توائی چه اسمه دا حدیث قرآن نیعال دا کنادن سرعت دا مولانا رشید احمد گنگوی چه دا طولو سنت اینی دویم جل سفہ چوبیس کی ذکر کئی مڈی ناوری فیتاہ بلے سمرقندی سلورم جل سفہ دو سو ذکر کئی مڈی ناوری او دو سو پچپنکیم ذکر کئی سلورم جل کے مڈی ناوری فتر مولین شرد مسلم دویم جل چار سلور سوا او یوگم نبی کی ذکر کئی مڈی ناوری توقات القمره سالورنجل 249 کې وی मोठी ناوري تفسير ابو سعود 346 کې ذکر کای मोठी ناوري اباجي او 228 کې ذکر کای اکثر مشايخ الاعلان الميت ما اسماء اکثر مشايخ د اهناف او ایوي شرای الیاذ زګر گئیو جمړی نه اوری ها دیم جیل 732 کې یره وې د اعاده دیوبندیا نو عقیدا الله کبا د دیوبندیا نو عقیدا د کم ځان ورو د دیوبندیا نو عقیدا دواې نفتا دروم دیوبند دیم جیل 716 شپه سم کې ذکر کای هغه سماي موتا ثابت نهي بلکه ادمه سماي موتا پر نه سوار دي سماي موتا دو ثابت نه را بادمي سماي موتا باندې نه سوار دي نکلا توسمه موتا ناوري نه چاورولم موتا او دا مسائل اعتقادیات تو نه وای کځه فرعي مسائل فروئي مسائل نه وای البسائر کی آخر اچھے خور قرآن زگر کر دی کد اعتقادیات تو نوائے نو بیابا نصوصی قطیعہ پیش کے نو تب اس بات سے ما نصوصی قطیعہ نشے پیش کولے زیب آدمی سے ما نصوصی قطیعہ پیش کولے جمینہ کلاتوسن اور موتا دارنگی فکوا باللہ شہیدم بیننا و بینکم ان کنن آن عبادتکم لقافلین و غیرہ و او دین پیش په او کته فرعی مسائل او دوای نبیان ځانته نه غیر مسلقه او قبل که ځانته نه فیو اگر چې ترت اناب مزالې چې توالی بیان نه مړي او ذات الله الامامت او ذات الله طاعت پای کې خو بیا انافیده آیګ بیا اناب یا واجب نوپا اها نه ویزه دوا ابن کتاب پیش کا نو دی بدر در صایوتی کی کتاب پیش کین نو غسدی شابی المسلک پہ تزان دوا ہنویو کتاب بیاض بالمذهب پیش کیں ان گالات اس موتہ ان گالات اس موتہ تہ شیاور ولیموتہ او نشه او رواله گوندا و آزده و اللو مدبرین کلا جو کرده ایشاکا اونگی و مانتا بیاده رومیان زلاله دیم اونی دلال خودنگی رونتا ده گمراه ازدنا اندرسمو اللہ مئیو منو بیعیاتنا تنشه او رواله مگر آجاتا چه ایمان راڈیز نشه منلے مگر باغچا چه ایمان راڈیز مبایاتنو پاو موسيفونو دایغاله دی الله تعالی و ایضا و کولو علی مو کله شو کی شو ګمدا زاب دای بیا دی راو واسو منګا دای بیا دی او خبر دا بد سم کنه چې خبره وکای دې شرا دردا سو کوئی لا کای ادا سي او سر ادا او کر به ادا سي او هر حاضرته مولانا بیز الله سی دی رحمت الله مراد دې نه هرته چپا یہودو باندی الله مسلطکا انا ناسکانو بی آیات دن اللہ یو کنونا چه گنار خلق اوودو بایتنو باندن یقین گوگی و یو منع شروع من کل امتن هوجان جانا یاد کاغ رضا چپورتا با کمگادار یو مدن یو داغ اچانا چای تکزیب کو دماغ دا آیاتونو ندائبا سب سب باانده کلیشی تردی بوری چکلاتا ایراشی نوان توبو آئی اللہ آتا سو تکزیب کلیو دماغ دا آیاتونو آوے ہا تاو نوان کلی با دیبانده اینا ما پویا پی نو ایو تکزیب کو تکزیب کوالاو چې اوالو مطا پی پویگی که دماغ یاو مارگره او یا زایک یاغه ګیتا په یو ګیتاه رات کړیو ا امرتادیو نوغه په ان بصایر باندې رات کړیو نو وید پدی باندې رات لیکما ها مارګریټه پټاو لگے نو کومر قصیله حال بصایر ځان سره وړه وې ځای بارت رات رضی ځای نه ترتیب پورې وایا زغه شو بیتاتا او هم عبارت راتا او ها او تا دی مطلب باراتو ایدی سه مطلب دی او ها شور که دو عطا ایم مرا اید کتاب پوئی گی نا او رج پیلی گی تا اوال کتاب زان پوئی اکا دا اوال زان پی پوئی اکا زستان د پوز کن دا عبارتو ایدی مطلب راتا او ها تا بی او گنا تان صاحب را بدی کتاب پوهه غن تا دا ربی له دردي او تبassara دل کې کک ربتم بها ولم دویتو بها انبار تکذيب کې او پوهه بنه د ما ستابه عبارت پوهوم نه يې د ما په راتګي الکا ولغزان پوهه غا چې چا دا عبارت لګللې ده دا مطلب څه دی دا نه غزان ول خبر کا کړه لالا کاذ دم بیا دی ولم دوی دوی بیا علم اما زغون تا ورون ودا تاسو سر کاویہ تاسو سر کاور دنیاکي ووا کال کولو له واجب شی حکمدار دی بدی باندې بزور دایز زې ظلم کړو فهم لا یذ کون دی خبرې شي ګونه انام یارو انا جعنا اللیلالی <سؤال> اسکنو بیه وانا حرمون سراح آئی آتای نگوری چه مکا کرده و لیداش باعتی ده پارچ حرامو کی بذیکی او رضا جن دون یاکین ان دیگی دلائلی ده پارده ایمان رالی و یوما ینفقو فی السوری یاد کاغ رضا چه بوگوانیش بشمیلائی ففضی آمن و من آده و وی رب شیا سورت بر ذیا سورت جس کا دی مگر هغه سو کوګه شیدا او ټول برا شیدا الله دتابی زان وترل جبال ای دیبات غرونا ویدت غرونا تا سموا جامز تن جومان کهته بده با دکل کو او دا ول بر غرونا بروانی پشاد دلو دواری ازی څنګه د وریاني غروسکي روان دي دا صدا د جنو غورو نه با زره زراشي سونا الله الذي اكن كل شيء طريق الله داز منګوت کړي هر او دا الله د خبردار باغ چتا شروع کوی من جا بلا سنه د خیر ګيرو بنا تا رسول چرته په نه ګاې دینا او دای بعد کب رات دغه رینه په من باندې واه وسوګ چرات ګمب دای باندې په کو باندې جو ویندار نو سر نه ګنبشین دای مګول دای په ور کې یعنی پر مشی باور کې بریوزی هر دوی ځا نه لامه ګوند تا مرو ورته به دشی تاسو لاس زان دي د هر ګول مګر دا چ تاسو کولا بے شغال کوم شه ما تا چې عبادت کوم دربد دي ګورا هر ما چې بانګړې دې دې بے ذاتی دې بے ذاتی آرام کړا بس کړا ولو كل شیعودی الله له او ما تا کوم شه چې سمزا وندګاږي الله تعالی وان اطل والقران او ما تا حکم شو ایده چه لولم با قرآن حکم راتا ایده چه قرآن بخل قطواما نمو لئی شیبنا تا پوسو که چه تا چه تا قرآنو کوده تا چه تا قرآن بوی وان ادلو هل قرآن زپا پتن ما نو یو مشر آلیبو یو رض ما داغن تا پوسو که ماجید تاسو دورای حدیث کم زائی کرده وان وی خاندلوی زمان زمانه که دورای حدیث نوی نو مای تاسو دورای حدیث بنا کولا وی نبا زمان واقعو یاو طالب با سبق وی نو چکم فن با آغت داغ خوخشو نو پایی که بی او کتاب دری سالور زلوی خب بی او دوستاز دا. بس اغا بی اصدا کو اغا تا بی بیا فنی مولاوی اغا یو کتاب بی اصدا و اغا بی الولوی بی دا مولای شیفتی مای خانو جیتا اسو قرآن کمزای ویلیو وی خاندلوی زمان گوهاشی قوضا قرآن دوریو نوی نو مای قرآن ترجمعوی ندا چالا وردلا. دا اغا اللہ دیو اصدا پا پلار باندی رحمتون اولیگی اغا ترجمعوی چه قرآن خلقوتاو خوده قرآن چه راغسته دو قرآن فاهمه تحریک پا دیب دور که آغا چلو لیو او دا چلو لیو چنان زنانا او دو قرآنی کریم پا معنى او پا مطلب بانی کوئی گی دا چاز دا گوچا قرآنوی وان ات لوال قرآن ما تاو گم شویده چلوالم با قرآنه او صرف او مطلب سا آو ترجمی لکی ترجمی و لکلے دا قرآن او زنانو دا اسان کارنو دا چا تاریخ چلو لے ہو دا تاریخ سمرات و اثرات دی نا نا دا یمان والدیم دا قرآن ترجمہ او ٹھیکلا پخوابے لکلے وا و دوم میلمانه او دا دورا غټ کور چلو دا اسام کار نو و دا یامان دا نه بعد ما دا اخلی پا اخلی انتظام پا بلا طریقه بانده او که اغا بوج می کم که بوج کمشن بسو تا که ناستا ویلی وان ات لوال ما ته کم شویده چلوالما قرآن او فمنې د فما یاد تدي ل نافې اوس اناءالله دقرورن مطالک یوبل لږ به فمن دله فما یاد ددي نافې چا چې دا تا ل کنو پیششا کااف د د دا د ځان ل ده س چې بنیاد زنانو تکي خور او زما بي زنانہ اره ويته څه وليکما وان قال الحمد لله و يا ابن ابي الله لا سيرك ما ياتي زرجه بغيت استغفر الذنوب في جنات الجنه تعالى و ما ربك بغافل عما تعملون زكاويه فتدبر القران ان رمت الهدى فعل علم ته ته دبر القراني قران کې سوچ وکړ کې دا د واړې فد دبر القران نن روان تا علم ته ته دبر القراني زګا علم د تذبر د لَاندِ د لاندې دي فعل مقال الله قال رسوله قال صحابته مودل عرفاني علم هذ و پیغمبر وې اور صحابہ وہ درد ارشاد کا وہاں نو قال الله قال رسول قال اصحابهم قولوا يرفعني انا اتلو القران وقل الحمد لله سيريكم اياتي فطارحنا وما ربك بغافل لماطملنا نظر استانا خبر ذا غمت تاسوي کوئی سورت کے دو مسلیوی یو عالم الغیب دی یو اللہ او باغی باندی دو او گورا موسا خبر شدام سا او گورا سلیمان اللہ سلام دی مملکت بلگیس دی خبرنو نکولا سا قل لا یعلم من فس زماوات والارد الغیب الا اللہ او دیم مسال سلامتی اور کوم کده الله د دې دعا کې صالح لا الله سلامتی اور گا هر دې لا الله سلامتی اور ګا نو خلاص او قل الحمد لله و سلاما عباده الذین صفا الله خير اما یشرکون بسم إِنَّ مَن تَقَوَىٰ فِي كِتَابِهِ بُغِيّ نَذْوَالِكَ بِالنَّبِيِّ مُوسَىٰ فِرُونَ نَبِ الْحَقِّ يَقُومُ يُقِينُونَ إِنَّا فِرْعَوْنَ عَلَىٰ فَإِذَا خِفْتَ عَلَيْهِمْ فَقُلْ لَهُمْ لَا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ فَالْتَقَطَهُ وَهُوَ قَتَامَ وَوَاضَعَهُ فِي رَجُلٍ يَقُولُ مَذُوبٌ وَخَزَرًا إِنَّ فِرْعَوْنَ وَأَمْنُو جَرَدُوا مَا كَانُوا قَاطِعِينَ وَقَالَتْ مَرَتُ فِرْعَوْنَ رَبُّكَ عِنْدَ الْعَيْنِ لِي وَلَكَ لَا تَقْتُلُ وَعَسَى أَنْ تَعْرِفَهُ وَلَنْ تُظْهِرَهُ لَنَا إِلَّا عَمَلًا وَأَصْبَحَ فِرْعَوْنُ بِكُفَّارٍ عَنْ كَادَ تَقْبِضُ إِلَى رَبِّهَا عَلَى قَلْبِهِ هَيَئَةٌ مِنَ الْ يَذْكُرُونَ لَايَشْرُدُ وَهُمْ عَلَى الْمَرَاضِي مِنْ قَبْلُ قَالَتْ لَهُمُ الْمَلَائِكَةُ يَا رَبَّكُمْ هُوَ الَّذِي نَاصِرُكُمْ فَارْتَدَّتْ عَلَيْهِمْ يَوْمَئِذٍ قَرَعَهَا وَلَا تَحْزَنُوا وَيَتَوَفَّى الْمَوْتَى وَلَيْسَ لَهُمْ إِلَّا مَا كَسَبُوا وَلَا ولمّا بلغوا التوسطاء ان هم وعموا كذلك نذمسنين ونزل المدينه تعالى فيه العاقله ابن يا موجود فيها الذين يقتل لهذا بالشيعي وهذا بالعقوب فانتغا الذي بالشيعي قال الذي بالعقوب فاسمع في المدينة قائم ويطرقوا فإذا نستغصروا بالأمس لستصرقوا قال له موسى عندك لغريك فلما أن أراد عجبتش من الذي هو اللهم الضاري يا موسى تغرد وانتطلني كما قتلت نفسا بالأمس إن تغرد إلا أن تكون جبارا في الأرض وانتغرد من المصلحين وجاء أرادوا من أسواب بالنقص والدينة قال يا موسى انما جاءتكم نكالا من الله فمن تاب وصدق فإنه يتوب الله قال بنبينا فخاف جنا بايف يترقب فقال رب نجي من القوم الظالمين ولما توجهت القوم قال أمر قال اسرع الى نسوا السبيل ولما ورد ما من الجد عليهم كما بين الناس يقولون قال قال طال الناس يحطاي ذن رعا كبير فسألهم ما كوا الى فقال رب امل ما ترى فجاءته الهامه كمشار استيحاء قالت ان ابي ابو قليب ججا جما صفيت الله فلما جاءه القس عليه القصص قال لا تحقق قبلكم من زوارين قالت هذا هو يا بعض الساجر هو من ساجر تقبيل امين قال اني اريد اني هذا ابنته يا هل يا تعز علي زمان يا هيت فاعد شاء الله من ساجر فار الله <سؤال> باینو بیر کایمل دلند په غوته پرم توانا علی الله وعلى ما نقول وقيل ان نسنا الله ياتكم منها بحضر او جطوة من النار <سؤال> فلما تاها روز في الواد من اي في المبات المبارك من الشجر اي موسى ان الله رب العالمين واناك عسوان فلما رآها تحت زقانا جانو ولم يطبيع مصابر ولم يطبيع مصابر ولم يطبيع مصابر انك من الابين وصلوك يا تكفي جمك تفوز بيزواء بمجسو وصلوك إليك جرحك من الابين فذلك مرهانا اننا بجلامي وروم لأيه انهم hap yang perlu la Harun luar sabbung inisan dan fase lumaya ini نيا خا وليك ديبوت قال سنشوك عبدك يقيق ونظهر لكم سلطان فلا يئس يا يوئيل ايي يا ميناتو ابي ايادنا انتم فرنا جاء موسى بيا نبيه قال ما جاء يشوكم كما سمعنا بهذا في اباب الاول وقال موسى بعلم رب من جاء من غامق اليوم تكون الواقبه الدار انه لا يزورون وقال الرب يا والم لما علمت رب من لا يفقد يا مان ونثيل ما جاء يسون الله وإذني لأبنه من الكاذبين واستغفره وجرود في الأنبيل الهفوز وأنه إلينا لا يوجعون فأبغناه وجروده فنقصناه في اليوم فنقصناه كيف كان أكثر غالبين وجعلناه أئمة يضبع لدنا ويوم القيامة العين وصورون وطبعناهم في هذه المعلاناتهم وقيمتهم من المطروحين ولقد عادنا نرسل كتابهم ومعجب أهل سنقصون القلاب الصوارغة للناس, للناس حودة ورحمة لأنهم يتذكرون سورۃ القاسص مګی سورۃ په نزول کې اوم پر زستم په نازل شوې او تر دې د سورۃ نو کې اټوښتم نام بار ده په څلور سورای نمل نام رب د ما یاو دا چې مکه صورت کې ذکر کړو جان بیا سلام لا ما سلامتی اور کړیو ندی صورت کې وايي قوم لو ما سلامتی اور کړیو لکه بنی اسرائیل او تا وګورا موسی علیہ السلام قوم اوغای له سلامتی الله ورکړه د دې او جن ورپسې راغو یا مکی سوره کې ویلو ان اطل والقران ما ته وګم شه چې زما قران لواله ما قران به بیانو ما نو چې قران بیانې ندی کې بتکلیفونه راځي مصیبتونه براځي نو سوره قصص کې تسلی ورګي بواعد موسی عليه السلام جوګرا موسی عليه السلام تا اته تلونه را سي دي را سي ديو هغه د الله دین نو پرهوره دا لغین بیان کړه ولوتې بیانوال سورتم تاس دې او بیان دا غوړو د شعيب عليه السلام چې شعيب عليه السلام د دعا او ذکر پدې سورث کې له اول غنيشتان دا هر غې سورث مون تاس دې په مزوري غولو د موسی عليه السلام چې موسی عليه السلام پیغمبر دې مزوري کړه مزوري هغه ست دا نو کوم مزوري بد کار وې نو موسی عليه السلام باندې وکولا پدی سورات کې هغه مزوري د موسی علی السلام ذکر کړل په اتمم تاسرن باندې انده سورات ممتاز ده بواخذ قارون باندې جوه یاد قارون پدی سورات کې ذکر کړل او بل کې داسې نیشته داور سورات تسلی جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم تا فواقید حرد موسیٰ علی صلات و السلام سرد کی تسلیدہ تقسیم سرد سرد دوئی سیده اولا ایسا کی چوالیس آیاتون دی سالور سبیخ آیاتونہ پدیگی اول شبک آیاتونہ بطور برات و لستحلال کی مضمون تلار سمئی او بیا واقعید موسیٰ علیہ السلام ذکر گئی دفارت تسلائے بیا دویمہ ساتھ اور آخرہ پورے او باغی کے مقاصد اربعہ علیہ بیانے اس بات توحید اس بات رسالت صداقت القتاب او ایمان بالآخرت او صورت کے داکھ کیا څه تباہی د قومونو بس باندې راځي باند او رفعت ورود د قومونو بس باندې راځي تباہی او زوال د اقتصاديات په فوضان باندې نه راځي شمال نه دولت دی په دې باندې قومونه نه تباکیږي قومونه تباکیږي په فوضان د غیرت او د ایمان باندې چې مانو غیرت دی نو هغه قومه تبا کیږي او په دې باندې مثال پېښ کوي چې لګو تا ارتزادیات مون معلوم دولت وا واغه او ځو قوم تبا بنی اسرائیل تا موسیٰ علیہ السلام و داغم ارگر تاو گورا ہا چاگئی زامان دولت نو ہوئی ایمان و غیرتو غائی کامیارشو او غی رفت او عروج ترالم بند را تاو گورا کارون سرا اقتصادیات مضبوطو مانو خزانیوی دولتو وغت باشر او موسیٰ علیہ السلام تغورا غربت و ایمان و نضاغ و غروج راہے غروج او زوان اقوام و ایمان با درازی اغب اتباع با درازی دا قرآن دا اتحاد با درازی د الله. چزا الله طالب دار نو الله باندې اوچتای دنیا پر دې موږ غلای او اخر باندې او چزا الله نا فرمان ہے نو یک دې او مال او دولت ډیری تبا کې یوه سنج بادشاہ فرعون تباش سنج مالدار قارون تباش اول کې ترغیب ورکې قرانی کریم تا او داشفق ایاتونا بطور اتعمید تو آسین میم اللہ پوری بمانا دی حروفو تلگا آیاتو کتاب المبین دایاتونا کتاب وازیدی لولو منگا تابانید خبر دمورسا لے سرامد فیرون نپر رشتیا دپارا دا کوم چه غیب مان راری یاگنان فیرون زان خدگل لے اس مکا کے گردولیو احند دی شیعان دانی دانی خلق دانی دانی کنیو داد فیرون طریقہ اکاروها او سوما داد آغا مغربی کوئی تنو طریقہ اکار دا وی لڑاو اور حکومت کراو خبلا گیو جنگوی دانی او بیا بی حکومت کوی چه خبلا و جاء لعلا شعان قرده لعنذ داندانه دَنِ قم دور او بيه و دلال رينا لالورب ازامن دا غيج پر يمبره خوده دا اي جناكاية فرعون تدن موليد ابن مصابب ريان ريان ته يوسف علی اسلام زمانه کی بادشاه انه اکعنا من المسهدين و ده المسهداننا و نوریدو ان مونا اللذین سلیفو فی الارض یراذو گمیا چه سان دو با که سانو چه گندری شو په زو کلمی سرگه او گران مجه دلکه کی د ملک میسر وارثین هغه کی د ملک میسر وَرَمَگَنا لَاو فِل ارضِ زَهر و کُمَگَ تايلَای دُنیا کې او گاو مګا ز تا نور شو واه نه لاو مې موسی ان ارضي وي اوس واخ از موسی عليه السلام واه نه لاو مې موسی ځړ کې وا جولمنګا مورله موسی السلام تا چپای ور غوا دلرانو کلا شو يرې تبد باد د بیا ولا تقع بيوم يرجع ولا تظني مغرب جنيا دو امرت الله اوكله لا تقع بي ولا تظني ابن راتوي لغا من با واپس گوتلا تا تا اوکل ز نماز لګلو شونا فلقته ال فيرونا ان استدلوا فرعون يانو د فرعون اور داوود څنګه سیا هاي چکر لاوته را موسی علیہ السلام څنګه چوله درياب لاو دے درياب نا یو نیر جدا شو او د فرعون مار تیر شو څنګه کی روان شو د فیرون کوز لیڈر دا علاوه دارا والی دی کیس دی او چې کولا وی جاي خاون دې زما ستا وحږي اسې ومني شداب زمونځي مونږ په ستر کې یاخو فرعون و تاوي ستا ستر کې بیا کي جزبو پردي ستر کې نه یا پو او ماغه داني بهښو او بیا مسلمان هوا او فرعون وجه له وا او زه فرعون ستر کې یاخې د شوي فار دغه د والو فرونا نو هغه زل چان جامدا شی زیلا د دوشو نه غم یا کینان ویرونه امانه له کار زې غیوفه تا او یې درې ویرونه یا کوږه باز درګو زما ستاي موه جنا دلا زردې جبادا برا کی مونتا ونه مو قات له قائم مقام دای نه پویل پنځام واظعوا موسا وګردې راز د مور له موسی عليه السلام فارغان فارغان دوه معنی دیو فارغان من الخزر نو دا وګردې راز د مور له موسی عليه السلام فارغان فارغ د غم نه د موسی عليه السلام د غم نه بالکل ابو بیدا معنا کوي فاریغ مینالو وزن فاریغ د غم نار زیته نابوګه لاوش والله دا یي بسل پټایو او غم بالکل خراب نکره یادې معنا وګر زړه ژړ د مور موسی عليه السلام فاریغانه واریو ده اریاو شینا مگر ده موسی وا یعنی فار غمن کل شین الا مم موسی ترتیبوی هر شینا واریو هر سیر شو سره موسی سره اړه تړلې و ان کاد دل دودی کلا کلا زیاده مور رکشی نو ده مور زړه دا سره تړلې هغه یادې ای این کازت لاتو تی بھی قریب او دا جیزار اکڑی اوپدر کمگا پٹا اینوے لگو لید دی پسڑو باندی دا دلالت کی پاگڑو بائی مانا چاہا بہتر دا فارغ د غم دا زکاسر باندی پٹا او لگی دی لید دا گونہ منال مومینین دی دا پارا اویوی خورد موسی علی اسلام تا ورمسی ورمسی زا خورد موسی علی اسلام یوحنا بابا سرد بیان جنوب انو کتل بگولا دی پدی رور باند دا ارخنا وهم لای شدون او دی نبوی دل بدی باند دا وحرم نالی المرادعا چگی داواغ سویالی دی ما شملا پیوالا پکار دا بزر چاچ پخیناږي پایو هغه را ووخته موسی اسلام د چا پای ناراستل نو موسی اسلام کور او زبر له او که دا هغه پای بوالي وې څو دا معناي هله یاری غوالي چاې په せ سپاړ له غره زګو بیروت کوي نظم د اصل خاندان خزار هر چا کوي فرعون او داسنګ راځي خو زه ورته هغه پرې را ورګرا تمړي دیو ان را سوې موسی عليه السلام می واست او ګشېلې بوته هغه کال دیو دي پوسنیې خور د موسی عليه السلام تا ور بځې ور بځې ځانو قتل وکړ دي موسی عليه السلام باندې ځاغ ناو دین په دې او باندې ګړي مو مده اپدو باندې ان مرازیع مرازی زائ فوج او رضاع یعنی سینې باندې منجا په ځوا دی سینن واپس کیندو نامولط د بل چال سینه به پرتا خړ او فقالت نوری فور دا موسا علیه سلامای او خیمات راستای او گروالا چیزی موار بشید دا ستاسو دا پارا لکم صور او خیاراوا ستاسو دا پارا بیده لسانتیگی نیو آئی خود ضرورت نیشته و هم لول ناسخون و غیب وی دلارد نوه باز کتل را منگ اخبر مورتا دیده بارا چه خیشی سترگده دیا و خفنشی او دیده بارا چه پوشی اکیدن واده دارنا درشتی ها لیکنه سردگنه نپویگی ولم ما بلغا شب در کلا چه رسی در زوانای در مورتا وستوه سره چه زوانای تاورسی دغه اندامه برابر شي او د بیا الله زکه غوونه اخیاري او مضبوط شي تګړشي ها دینا او تبو علم او مقاتل پیغمبر یو بوا وکذالقا نذ المحسنین دغه په بلور قومګنې کانو تا ودخل المدینه قاعده نشغار دا په خبره ده د احمد دی کې تګړ سره جی د هر وو ګودا نا نه کوي ناراض داو بیکار دی بار وو دایم تاګړه سړې ها همتی سړې د هر وو بده نه خل نو دا مالی وو ګوبونه کول پرتو او د ګرزي چاګرو ويو ودخل المدینه طالاه نغلاد منه له نه داخل شخواب دا بودنا خبرائی دا آن نده ده که خلق و خوب گو غرمه ده وین منده بده دو تنه چه غی جگڑه گوله جگڑه گوله دو تنه دی یاو بنی اسرائیلی ده بالقبتی او بنی اسرائیلی با انی ظلم کئی زیاده کئی شا بدا شه باوڑه اوڑه نشه هادا من شیادی دا یود دا لیده موسیٰ علیه سلامنا دا فیروبنی سرائیلونا و هادا من عدوی یودا برود دشمنانو دنا زورور چکمو فستغاتاو لذی من شیادی نو فریادو کموسیٰ علیه سلام تا آغا سڑی چاد د لیده نو بخلاف دا سڑی جید دشمنانو نو تو سکھ vارکا غلار موسیٰ کې السلام که دیشی موسیٰ علیه السلام پرې یہ پریدا آگن پر خود گیای وقت ابھی چیز پریدا آگن پر موسیٰ علیه السلام بودھا مخو فوکت destہو موسیٰ سکھ vارکا غلار موسیٰ علیه السلام ن kaufen کے بگوانده سکھ و سکت موسیٰige سکھ произош 일 угران ورschه مخوک کی موسیٰ علیه سلام علید آ او لویلالا <سؤال> شیدیو مضبوط بادنی دی او دا اللہ <سؤال> ستا شوید ماو تا دعشوید و اگر دعشوید ماو دعشوید او اماد آبوری رضی اللہ تعالیون تا پوسو او با حالت دی چې دا سوک دی چې نبی علیہ السلام بخی داس خبری کئی او اغمان دوی دا موسی علیہ السلام دی او میویدی دیده کی داس دی چې دا زکت فرغانی آری دو د دې د نورو قصدي او د مضبوط لاشري او داسي وایې فواقا موسی د سګورګا غلرا موسی عليه السلام مرګ راغه با زبانه قال ها ز من عمل شیطان وي موسی عليه السلام ها ځا عمل من عمل شیطان داستادا کارو دمند شیطاننا دا نن چه زما زاکر دا استاکر چې ظلم وکړو د شیطان عاملو زګردا جان شو این نو ودو مذلمو مبیدا شیطان د دښو را گمراه کوي خيارا ا روان شته قالو کینی ظلم د نفسې وی موسی عليه السلام عربا زما ما ګم یو ګور پنځان الله ظلم پرمانا د کني سورای کام کې دوه ډیر شمایات کې تیر شوم کل تل جنت د ایزات او پولا ولهم د لیمنو شیان علما ځان لا کمه یو کو فهمون ګروس د شاهزاده ګم می تیرو هر کوش عالی وي کار چې یو او پته اوله ده ما کو نه پریدي دا نه مدونه کام کړو فاوير لين پردرا والا په ما باندې فاوير لين پردرا په ما باندې فغفر له نو پردرا اوس الله پدواد دي ان هو الغفور الرحيم شاندار دي الله الله پر پردرا اوس تا ان رحیم او دا الله دې پردرا اوس کے بهونه مې را واره امام رازی وی اے فاستور علیا ما باندي پردرا والا چپاتې ونه لگی بخنه تام بخنه زګوي الله پردرا و دې بوندا گناہ پټ کی او معافي کی دانا جی موسیٰ علیہ السلام گناہو کنو یا اللہ ماتا گناہ مافکا گناہ پونا که گناہ ویلاغوی ربو بیما انعان تالی یا نبیا انعامو لے ورطوی چه دورا طاقت دراکلے چه بسود سلینا ساو باسمان کال ربو بیما انعان تالی یا نوی موسیٰ علیہ السلام وارب زمان پا سردائی چتا انعام کرے پا ما باندے نباشمان نظهیران للمجرمین امدادی ده مجرمانو نو قدائی گناہ کڑوے نو بیاں بے دیکھ پلا آمان تا خنوے نعمت بے نوے وی اللہ دامی اکرل اب بیاں کن ده مجرم امدادی نیما مجرم تک اسی سوک باور کوما حیان رد با دیو ماسوا خان ربی ومانا تا لئیا فلن اگونا دهیران للمجرمین واز با فلم دينه ده خائفہ وګورله په خار کې فضا سه آل کې جهري جون کې و چیرې پتاو نه لګي يا تر کومه انتظار کوو فایز نژستان سرو بال امس لا سباله او زو کې یارشته چا تا پتاو نه دا صاحب سره چې امداد ووته ورته پرن بیا یې فریاد کوم صلی الله سلام تا بیا بل ثپتی آب سور دې دا دله سره چی پدار زکاله یو سوري حقله بل سوري بیا وې زما چا تاسو نه ګه زما چا دپوزل تا ځان نظر ها هړ خراج اورا چرې ځنه خودر باندي یو سوري ګیو فائض اللہ <سؤال> زستان سرہو گلام سیاست آسری بیا فریاد کو دتا دا یونی بھی دے شر جوړو رولا مڈا نہیں شر سر تا رسول ہے شي کو جوړی د دا صرف شر جوڑو رابو دا شر بے جوڑ کالای زمائندہ دو کئی قالا لہو موسا نویدتا موسا علی اسلامی نکل غری و مبین یا کنانیتا سر کشاں یا پریشان اخیاره مر عرضه کی بس طالب کار سلو کلا ولما اراد ان یطش نو کلا چی را دو موسی علیہ السلام چی عملو کی باسڑی چا دوشمنانو دله دوالو نو بیا موسی علیہ السلام اور مکه نو قدم مخکی گناوی نو دین گنا نو بیا د مخکی کیدو سوګور کولوتا خو هغه هغه ګنا نو بیا اراده وکړه نو موسی عليه السلام چې اغله اراده وکړه قالا یا موسی نو یې د بني اسرایلی و موسی ته اراده کې چې وږنی مالګه چې وږه زه یو تن پره بارونه ګور موسی عليه السلام واغبل پس ور مخ کې شو ودته سره دوه وروي سریاردای دشار جوړ کړی ودې پاغي غپ دې دای نه کاټن چې په مرزمہ پسم سړې و چې لږه وو تا خبرې وو تا او کړه راولګې موسی عليه السلام علي وي او بیا موسی عليه السلام ته هم خبرې کړي دا لسړې تک سي نر لسړې دا سره نو په احسانو کا تر مرګ بی یادې اولاد د مويدي افغاني ما سره کډیو ګوریا سينه تاسو يرشي او د پما بدل دي او دنا سره د سارا باندې وی دی احسانونه کی تب زده پره منډو وه ځان بهو کړي پیسې بهو لګي په ځان باندې اژونه واړي هر څو بوله کی شل کار به لو کی او چې یو نه د مرځای خلاف وکړ نو دی یو رلو د تاسیکړی دی نو زکا د تاسیکړی دی نو زکا نو بیا بستا کې لا وی او تاسو به کان زل به دار څه د هغه ته د دلابا یا په سره به مخې سو وایې قال یا موسی کما قطتن ارسن بالامسر ویو موسات ارادہ کی جو اجنی مالہ لک چتا وجری تن پورا پرونا شرو قران اللہ دی رحمتو له لگی امین تا زما کور زمندے راوا او یو سنے د باجا حکیم سے بیوتوی اگر election ترولاڑو اگر سارا مارگریو راغه شهور گوان هدا دا انا وو رامبه ور څنګه وو بابا سکول اسی باندې کې راست نو ځای وارو دای رالل په لښو پاکاسو او د الیکشن راځي وی شه ګرمان جګې وړي را پاسه د لاسه وساند د اسمان باندې لاس صفاق کړ ایشار الله اسمه لاو کړ الوی کټونو راووس ما کټونو راویا سره کې نو است شروع کړي نو شهر القرآن دا غیو تنوی تاسو بتایی نپی دا زمان گا باجا حاکم سیب ده او ده حاکم سیب الیکشن تاو لار نو تاسو نراغی چه دعا وطاو کئی شهر القرآن وطاوی تا دا حاکم سیب سنگا لکھئی ویا خی تا دا فلانی زیو ویا آو آ دا فلانی زیو او هغه فلانی دی یو نه یاو وی حاکم زه په دعا په خپل زائدا دعا غ سره هغه باندې تاوال نه کیږي او زبا لن خپل ورو دار چاند مکه دارو او خپل شاگردانو ته و ما چور ډول ور کوي زبا ستاله پر د وډ وی نا کوم تر صاحب او زبا کو زگستا پو ما بدل ده نو اغا بدل با دی پورا کون نو اما تیوی چای چای میرالا چای سکی او شیرقران و تا شروع ده زگستا پو ما بدل ده زبا دی اغا بدل پورا کون حاکم سه بریان گونه شو شیرقران ده و ایجی حضرت ما با دیر غلطی کرده زی تا سرمان مخی ملاقات ده شویم زما مصروف ما هممنا وځي دا راتو بدل څنګه وي شهر روان ورداوي تدفلانين ویاو وستا نګ زما روحاني ډګلا ځای ور کړو عمرګرتی آيو ارسره کړو وا پاګ ور کې چه عہد سکانو ټلاب کو زمار روحانی نیکا سید آمد شهید رحمت اللہ علی او شای اسماعید شهید رحمت اللہ علی کلچه غیلی ملک ترانل نو پو پانتار گیستان نیکو او اگو اللہ زائیوار کڑیو او, او خمار گرتیائیوار او دیر قسم و جائیدین اسم ستا سمو براک خاخ دی. نوستانی دوستاني ګې مارګرټیا کړیوه تاسو بیا سبا جاترا نه یې سپهدار کې پاتې شوي نو هغه ور سره خ مارګرټیا کړیوه ور کلک لګولاله او کله چې سید سیف ددلته نه بیا ته انسان تا نو هغه ورته وی چې ګورې ګمر به کې راځي نو زړه سره ولډاړي زړه نه نوستو کېګ نوستافو خار و ده اینورو مولیانو با دل برستو و بیرانو پی فاتوه اکده او اغای پوشی جی بلورا تراو چطعیه او زنده باتی که دهنش که استانی که ور سرمار گرتی آکده وا نو اغای خو لادل شهیدان شو و اغای اغا بدل پورا نکده شستاد نیکا نو اغا بدل راروانو تردی وستاراو رسید او کې غیرتی زبانی آبدال براکو او ما تیاد دی جس شو او سنگ اپولین سٹیشن کولاو شو در طور انا مقشی خور قرآن لار او لار اس گل با دروازہ کی او جسنگ دروازہ کولاو شو آ وی اول ووڈ بزاچو او شروع قرآن ووڈو آچو در نر سرے بادر نہیں رئی اغه سره لګي احسان وکا اغه با اولاد توې دغه احسان یې ورنکې بغیرت سره اغه سپی جميع احسان سپی جری هغه سره اغه تبار و انره کله او ساته او کتل کته بنه لو چټ لګي دغه بار و غنوې نیوې غواړي د سره بارو و ځنې نیوې شوکي د ساره احسان کړه د زبصاره سړې و جليدا وړه خبره ده او تاس ازای کې په داسه موقع کې سړې وجلدا 2 کې دي او ها دوره وتو مړانو شردي جوړ کړی ا هر واسطه نو داسه دوره کا بروا چې دی اشنه مداغاله وی او تو مشرات واړ او زور ضرورت یې واړ او تو بدباشی واړ قال یا موسی درې دوه تا ترني کما کثم زمسان بلا امس ویرام موسیٰ علیہ السلام آتا ایراد اکی چھو اجنیما لگچ دیواجل دیو تان پرون تا ایراد اکی مگر جشت زور اور بزمک آگی او تا ایراد اکی جشت دا اصلاح کونگونا پورا سورا خبری کئی یرا دیر سبرناکو موسیٰ علیہ السلام نوگی جدد پدی مرائی کو بیمات کڑی و جورک چھو اولستان وجاء رجل من اصل مدينه <تصفيق> افار دچدا خبر وکړه سړی منډه کا او لا در فیرعون دربار تا چې هغه پرون چې قتل شو دی سړی خوبي معلوم غو ها موسی وجلې ها جاء فیرعون تا خبر وکړه فیرعون را خبر کسان را جبا کو مشوره کړي چو د سرسقو قرافدارو پانسې کوو قاتل کوو څګو دای ما شو را شو را خپاګۍ کې الله یو نر پیدا کو کلا کلا باپ او خو بیا ادارو کې الله نر پیدا کئ او بس ته مرګ ارتیا کئ تاسره ولادي او ستا عمارت با نو الله باغۍ کې او نر پیدا ک او هغه په منډه منډه روان شو وجا رجل من اصل مدینه یاف شعر قران الله دی رحمتونه ورېږي سن پن 60 کے مردان کې مناظره وا او د سی اې دي او لوی افسر شعر قران می باران ورېده زما پیژندلو دوستو باران ورېده او ډی سي سر براښنه زما چره وی آغا سی آئی دی اف باران وره د دا, دا سراغ او چطره پا ماونی وله او راتوی جی یو خطیلی گلده تانم اپی دستخطنی خیال کواه او بس روان او خیار سره ننده خبره گی دا چه د دا دیر سی دوتا نډي سي ویچه ما په لو لو او علامه باندې او دغلی لیکلې او تاسو باندې ټول تاسو دي کوی کوم 10.5 نن کی نو زمه پانسی کو یا غرو بو اچو به ما دا چاول کو کوم کای چې سری کری شي ریخه خو د اوریاو نه مدد وختل جای شي اور د دې نظر پیش کول جای شي دا غي په متا وی آخد نو دا سیو گردو وی جولی وی مای دا جی چالی کلی که کافیر دی وی سر وی مای چی چالی کلی سو پویی جی دستخد پیو که کافیر دی و قضا بطلاق آلوازی ارامیان دی ده مردان یو نوام ناس دو وی آخویی چی تقلیل سانتی وی شیر و قرآن بل مرگره وی خبران کولی شیر و قرآن دوی چپ تقبراو نو کی ته دا مرغان نواب او زته پخیر که کله نوابای خبره کې بیا به ما سره اوږی او دا مولیا نو خبري ویبه څنګه په زیاده نه ا هغه غری کې بیا دې چې شیخ نه معافی ووفتہ وراسی ايدي والا پلکارو ک شیخه مرکه په غواغو پښتنو یې په وږی وو پویک وجا رجل میات سلم مدينه اسا راغه د غلیځا یو سړې چ منډې والے وې دا و موسی عليه السلام یګنن وزیران مشورګا استفلاف دل بارا چوتنی تالرانو ځه زم ملک زهم از بار د بارا د خیر کوهانو ځندې ملک او با سو وځي فقرجا مینانو ادم موسی عليه السلام د دیو می خائفان یاریدون کیو انتظار کو چه سوگورا پسی رازی اما بنیوی قال آنوی موسیٰ علیہ السلام عرب ادما اخلاس کے مادا قوم ظالمانونا نو کالے چه مقبت طرف دماتیان بانده ها دک اماتیان دادمی سرنا شمال مشرک تا پروت دادسی پا گود بانده ده شمال دی طرف تا ده هم مشرقي دې طرف ته دي نو مشرک او شمال دې میانس کې دې ګړډ باندې پرون دې ولما ورضا ما امد ولما توجهات الق امديان کنه چې مکب بدر امديان وي زغرب زمار چلا رب سب کی متا لا برابرې دا کله چراغ بود ما دیاں تا دمديان کوې اغلار کی راځي اورما کته زو ات تلما او اغه دا داسې پورای جوړی ګړي د غټو نو پاګه غټو باندي زور ګوچوم کاتا اوسم پکې وبوي او ما مد yana کله چرایو ګو د مزيان تانوې مونږ په دې با او ډالو د څم کو نه چاګایو پل سارو لرا یسکن او با کولیخ بل سارویی ساروی منگا گردی بیزی وان ارسطا وائیو. وو جدا من دونی ممراتین تزودان وی موندان فادلین دو اخر جناکاییو. او امراتین پیدوار دمائی کونو وی. دو جناکای تزودان چا ای پاس کولیخ پلو دلولارا زود پاس کولو اتا پاسکول دې ته وای چې یو سروې وګوره یا و کول او توا دا سر په مختوي په شای شاره چې په لنیو نیو نیو رواني غري ته پاسکول نو په پاسکول دې ته وای چې اگر امندوي او ته په شاکه هغه حدیث کې راځي چې ذماد امت یو دلا ما پن روان شي فال یوزات نن حلي د دون روال زما د زما دا فس کړی شي لکه پره دی چې پس کوی چې د ف سرله دی ګړی بر رالی اوه او د به پشار کولی او په دغه پوهی باندې بوکوه چا لا ک راستا غټه بوکوه شیانو باخ پر ګړې او مړی؟ د چې کمه یو بوبه پاده شو نو دی وڑو جناکو با هغه بلې کړه راوستي غباکي وبو به اس کلي واوا جوا مين دوني ممرطاني تزودان چې پس کولې په نو ګڼو نارا قال ما حد کوما نو موسی عليه السلام سدال تاسو تاسو نکړه نو بو کوي قال تا لا نسيه حتى يزدر الرياح اګوره سټ تای دا حیا نګ جنای آج د لڅره خبرې کوي نو هغه مړاین کړي د حیا د وځې نوې لا حتا یس دې وروه ا مړاین کتا به حیا جنای هغه سوري کې بسړی او یا نا کا د هغه مړاین کړي قال الله نسياتا استراميا ويده دوالو يو سوريانو مو دبللیانو ويده دوالو مګلو بغاو کډو دا تر دې pore جو بڅې شپان کی خبرو غنو دا هر نو دا تاسو جنہ کایو لې چې ذورایا نا کی تاسو راغلیګه او ګډي سرويه وا ابو نا شیخون کبیر او پلار زمون دے بودا زور نا او پلار بودا دے برم سوچتے نا واغونا شیخن کبیر پلار زمون دے بودا زور فسکا لہما زیونا جونا اگرد پلار خدمت کئی واغونا شیخن کبیر فسکا او بایگره دی دوالو لرنگره موسان اسلام لس راز مزار کرده او مده لس راز اگه پانه دوگنو پانه و دو چانه لودای نوه غفته از سورای کاف که چه غفته و اگه ورسا نورو مرگری و نوه غیله غفته مرگری لا نر سڑه غفته شی زان لا نشی غفته زان لا نشی ویده بل بارویلی شي ا پانه او لږه تیرول للس د لاس ورځو ګو هو سرد راځي دا راګي وغه بو کایي आवाज راوي است دا سي طاقتور او پالوانو فسکلو مانو بیگډه دي دوړم راګډه بیا وړند سوري دا لاړ سوري کی نه است فقال رب ان لم ازل طي ليا من غير مر پر دے دے او دے بیا بیا ساتھ کار کو سارا کای وے موسی علیہ السلام محرب زمان زاغت جمع کرالے میذ خیر یعنی خبز سڑول راے هر زو وقت محتاج ما الله زو محتاج ما او گے شویبا ڑولای ک ذرا لب پرا کو گڑے بوتل او داغا کوئی او دشویب علی سلام د کورونو تا گریبان داس یو کلومیٹر دا دا دمیسر طرف تایی دا کورونو آگای چه گڑی بودلی لارتی تا پوسکڑی ننو افتیر آلائی نو آیوی آو داغا سی او ظلمیو یوازی بوکاراو یاستا او مگلی گڑی او بکڑی ناشناو ویالا بچه ورشا وردوه ازماپنار در دعواز کئی نو آگا پا منده منده رالا او موسیٰ لیس صلاة و سلام دوئی فجاہ دوئی داوما نرالدتا یودد دوارنا تمشیع لست حیاء چر وانو بحیاء بانده تمشیع لست دیار وانو بحیاء اوالای على رزيد للاستعناء زيد على صب زيد شبد پاسا راست ده تو معنا دا فجاد و يدهم تمشي على سيا راه نه يو د دوار ما تمشي على سيا تبويد حيا په اسرو داسبه يا روا روا دا حيا نه کې خزيد تک نه پتلغي دا خبر نه پتلغي داغیدت لو نہ پتا لگی او بی حیا خزا داغیدت لو نہ پتا لگی داج بلا روان یو بابا گوریہ بلخوا بغوریہ یو بابا کلا بم مخیو دکارگی کلا بلتا حیا نہ کا را داغید گر زے دو نہ پتا لگی داغید خبر قالت فجاد و اذا ما تمشی علی اور بھوانو پایا باندې وې دې یقینن پلار زما غواړي تامر دې زپاراج بدل کیتا تا اجر دارا چې تا مونږ لا کډي وب دي ها نر ساړې چې اولاد سره والی ساه نوګ نوګ ور دایله رای ولایي هې رالا وې زما پلار تاله مزوري درګي ها پلار می تا غواړي معلومی می ادارای مزدور کوو هو سب مزدور نه پیدا کیدو ا کالا کلا سړے نو کار صحیح نو کار صحیح نو کار نه پیدا کی چیت نو تور لا په پیسې ورکه تنخواه ورکه خو بیا بدا کو نه په صفته زګا کار باندې کوي ها آ ډیوټي خپل نه ادا کوي کار باندې کوي نو سره وای د کم ځانه صحیح راول او چې صحیح کارته نه علي یو زمانه کې زمانه ترانسپورټ کارو د ايرپلين کوچي به ډاټ سبي به نومازيګر با ځغیت په انتظار ما چې کمیاو ډرایور با گاډي راوست نو ما به تاسو کو بچا ترانسپورټ راوړل نو ما به بچا تو آوست یاو غل یاو ڈریور مه هگانه مهو تاوالا کڑه ہو پڑنبای رات چه هسنگ راغه مجھے ما فات هسنگ راغه مجھے داپری که کامنه که دا کلاچ دا سیو داگا ماو دایت تمادیل میسری نیج تمادیل اگره تا گانه و گورا بچت راوڑه کنا بچتو خایا وی جی بچت خور نشو مای خچابی راک سبا ما را زگا دای دا آده تی څټه ورته غاډي ورکی دګو ایجی دی کډر کار دی دي چې دا دی دغه مطلب دای چې یو هفته مانه بچت مخواړه زبون چې په غاډي مې ولا ګوړي داغه به خوړي نو هفته بعد به بهبل لږی زموږ په تجربو د پلان د وختونو ترانسپورټ کارو نو مارو ساتو اول به چې بچت تاسو کې چې بچت دي سورو نو بیا می دا ګاډي چلځ دا نو چر چکانا وی وکلا چې کارو وکلا بریک نو زه خپل ګاډي ته کیناستم خپل می اوس غلو نو به مې کو چې ګاډي کې کارسته وکړم نو بیا دا عمر سره نشو کولې سبا کې دا سی جوړ صحیح خلکو خټره او راو ویلا خپل ګاډي ور کړ نو چنوال کئ مرز خله کوئی مزدوري نيشته زو عام مزدور نيشته خله کوئی روزگار نيشته زو روزگار کوونکی نيشته روزگار بدل شيږي څوک کوي نه اومبه تر خاورګه اومبه پتا لیا ځړې کار و لګي هان دې امه الا من شاء الله سلغي ځای صحیح کار کوي او چې صحیح کار کوي نو هغه ست رض دا زېراالا او قرطوي قالت ان بيذو گه يزيک اجر ما سکه دلانا په پلان زم ما غړې د پارا چا جوړ کیตาลه لاله چې تا مونږه ګډې وبخډې قران اصلاح د معاشرې کې اصلاح د عقيدي کې کلا کلا مړه مرګوي دې دا خبره دې کوله نو زه توام زه هو د اسلام په زایناسته جزئ اسلام او نکم زه طالب اسلام او نکم زه دريور اسلام او نکم زه زمانہ اسلام او نکم نو ځکه لا دلاوت کور به راسه مسواک به کیږي زه هو اسلام ته نو جز طالب دواما چې دیوال کې می خو نه وایي په پرتو دې راستي او دا دې ګډي او دا دې نو هغه لکه سوچ کی دا موریشر ټول شي زنه کومه کیو نو هغه ور جګمری د لاند شنو خپل کمره صفای کی او بیا بدل شي نو کومه ا څه فچا طگی ها ما زغه زکمیزه پرتو به زړل دی ديره شي کمره د پشرمونو ب میو شرم نو د یاره ن بیا دا څه هر سړی اسلام کار دا چې ته اسلام نه ګنه نو ته بیا درس کې صلوات او قران کې وجاد و يداه ماتم شيا لسعاء روانو پایا با دي دايا پاسروه هاوي يقالت ان ابي يذوك لاجي اكرم ما سكتل ما فنم ما جاون كلا چراغت تا موسى عليه السلام راوي وقصا للقصصات اغا چرال موسى عليه السلام تهوي او ورتوی خاط ز چیزو وقصاله القصص ابياني او قبضه با بيان ور دي دغه چې چاند شوو مې سرګه او مظلوم پر او کړه ظالم له می سوګ ورک یو هغه څبه او غوزله ده زال ده که څاو نو او قصاله القصص ابياني او قبضه با بيان قال لا تخافوا واترضى شعيب ميريقه نجاوتا من الکوم الظالمین خلاف شیطا دا قوم ظالمانونا آداغه دا سلطنت نراوو ته اوز دربان دا غیو اس نرسی نجاوتا من الکوم الظالمین خلاف شیطا دا قوم ظالمانونا نسال صلاة <سؤال> و سلام تاوی قالت اه داو ماه عابد استاجره وی او و اب لا رد موږه مزدور نیو دلرا یقینا غورا دا چانه چې مزدور نیوي قویو امینا قویه امانتدار ګوره د مزدور لپاره دا دعا صفاتونه پکاري یو دا چې هغه تا کرسړی قوی او دغه دا چې هغه امانتداری چې قوی کار کوي ته تا کارو ته او ج بیا لاړ شه وکړي دا رچ تو تا کار وک بیا لاړ چې کار دے ولنه کله چې نو نو وختونو ما وی چې سبا دی دا خو چې تلې ا ته د لګ ما تا کار کې کړي دې تیارې جن غزا موږ له ستړې شو ما وی له بیا دیو دا بیکاره شي زای شي نه چې تو تا کار وک او ته لاړ شي او هغه کړي وطوائی زورش لگ داماؤ کا وچی آغت تا تا لکار ته تبو تا کار گره غبر تا لکار گوری تبو بیازی و رازی او دیکاو که او دیکاو که او دیکاو که او دیکاو دی دی دی دی دی زمان دام نزاج دی چکم کار سبانا بلرز زمان ضرورت رازی و کوم بے لازمان کو. با کول واری نو اغزنان کوم زمان چه سبانا بلرزی کوم ننن به حکم نو نن بم به مزګم سبابم بم مزګم بل راضي له بم مزګم زه بل راځ کار نه پرېزم زما مدد او دا مې او دا م نه چې دا کار نکی سو کوئی ار دې دا مې کیز هم داله خبره نکیږي کار ار یو کیږي چې سو کېږي هو کوي سړې واړي او دویم چې امانتداری او تا سرکارواله کی هڅه په سود بل سود بل سود چې هغه امانتداری ته تا امانتدار نه نو تب یودا پسما کېدل او بیا به تاسو نه کېاو کيمري به تاسو ته غوښتي چې بناو نه کی چې امانتداری نو چې تاسو مزدور درنه ولا درک چې قوید خپل کار کولی شي او امانتدار دي بس یو مزدور بیا پورې دا عبدالعبی مسود رضی اللہ تعالیٰ عنو او خیار کسان دری تیر شوی دی ایو حضرت ابوبغر سندیک رضی اللہ تعالیٰ عنو چه منگلی حضرت عمر خلیفہ کرده ہو دویم حضرت موسیٰ علیہ السلام ہو چه اقبرنور لے خد دعا وقتی و علیہ السلام لا او درین دا حضرت شعیب لورو آر چه پلار لے خم اشورا ورکڑی وا چه دے مزدورو نی وا مزدورا الہ دے خده دے قوی اون دے امانت پلار امان تا بد ندی کاتلی یک زان زانمه او طاقتور ساڑے او مان تے برا اون دی کاتلی نو امانت دار نو کدے زمون پا کور کې خدمت کوي خو امانت دار دے دے ومان تا بد نگوری امانت دار نو آغا خدمت که ده چاپی پروانه یه خالت یهده او ما وی یود ده وا و اپلاره مزدور نیوا دلا یکینا نو گراد آغا چانا چه ده مزدور نیوا قویده اماند دار خالت اینیو ریدوان اونکی حقا وی او دارد شو افز اراده گو ما چه پنی کابا ده درگم تاتا یود دوانو دادا تراليبه د یم لو یشویور د طالبې پنیکا درګم ما لرې دا وړې وی دی واکي الانتا جره نی سمانیه حجاج په دې شاتباده د مزوري والے زمانہ اتکالا ته ما سره مزوریو کې اتکالا زفه مزوري درګم نو تاسو خبره پیسې او شی لاغه بیاز دا پنیکا در ادب او کې دانجه ده واض په بازار کې بحث مزدوري کې مانبه مزدوري والے فاینات ما تاسو روان باندې نیندې کو کته پورا ګل اس ګالا نو تاسو مرضی دا تاسو طرفو دی ابن پټه باوي حالا تا ګرني سمان یې جچه مان مزدوري والے دا به تاسو سره سرمای جمشي بیا خپل بچی زادار و ما اريد وانا شکانه کا زرا د تکم جزیات او گم بتا زر له جو مال غز الله خو شز نیکان نا خندا سی کئ چې مالک زیاتې نه کئ مزدور امانادار او کوي کا دغه لګه بیني و بینه کو بیا داسې پکاروم د موسی عليه السلام د مزدوري کا له لګه بیني و بینه کا وي يا رب موسى السلام دا روز دې په ميزمان زما ومنځ واکي کم یو د دوالو نیټو نه چې ما پوره اعلان نو به ویځاته په ما که ز لاس کاله مزوري کوم که اتکالا والله ونا ما نكلو وكيل انا په هغه بعد چې دار دي او بیا موسى عليه السلام ای لاس کاله پوره کړیو ځګه هوښا वला ما قضى موسى اجلان كلا جبرق موسى عليه السلام نے ڈیلاوا وسار باهلی وروان قف الاعلى اپ قر والا انا ص من جانب طور نرى لذ ترزق تور نور دعا بينه وتلدي روادي شفلا او دا د لاس هم د کې تیر شو او بیا یو وخت موسی عليه السلام پرګرام جوړ کړ چې واپس پلکور تازه وای ځان سره پلکور ولا روان کړ ا ن صاحبن جان مين نارا میجر تر از کوی تور نو ورا او موسی عليه السلام بز شپي بی بی بوتلا چې څوک زما د بی بی پلا ونی نی او درازه به یو ځای کې کی پټه کې نو لېوال دا اشپا ماصودي مرغي جزات کې ذکر کوي کارت تو مونتراتان بارزتان تور اشپا باران وريده يغ یخ يفنيها او مصالح اسلام بچي پزاکي حضرت وي کينہ قال علي اخبل غور والا تکني ما وليد ورا خا را به سما تاسو دا دین په او خبربادي او ځو دې مینا ناره اوس ګروټه دوور نه خا بګار تاسو به تو د شئی لارې خطا شوی وا سو بيد لارې د پوسوته مو کما کاله چراغ دیتا دوه ازو د اوشد دا طرف د ګوې د کاني حنا فل بو قاتل مبارکته باغ کنده خیر کې پازائد خیر کې ذا ودینا ایامو سا وا نوزل سلامات ز نا ی مرذ مخلوقات وا نام بیا سا گا ور و ام صاد خزا خوا گا ها خو ز الله ن کو خوا گلو مجه الله ارتوی زف بار بم عرسی شو وا نا بیا سا ور و ام صاد کلا چوی دی ز دلوا جزا تا وېګینی منګاره دې والله مور ګرال نو ګر دې شاه واپس شاه یا موسا شاه دې موسا موسی مکه شاه می هرګه يت ده ابن والا او دنهګه 50 و پکرا کی وې بغیر د بادینار می غیر سو کې می نه بغیر بارسه کله کله سپینی خو ابراهیم رازی والکومی ل کا جلا کا جوکن ځان سره ترفونه د من دله ب د یاري نه یره در باراشي لاس ترونه ځان سره جوک دا دوړه د لالي طر درافستانه ځلاړ ش کروونه و جرانو دته نه کاو و موثال سلام وجل د د د زه یاره کما چې ما به ووځنی او ما سلام پاتشي واږي ارنار رظمار رله سلام هغه ډېر فصی ده زمان په ځبار د ژبا ول انګاز د نور زمان سره معاون چتستی کای زمان زه یاره کما چې ما بدرو جنکی زګماته په بسړه کې بغوز ده نو که زمان منی دو آغا دا هغه با زره خبر به او هغه زماتا یم کوي او یا الله زوی چې ماजूद دغه ماستا ستا پرور باندې او بغرغو ما تاسو نه وځات فلاس دنیله ګمان بجرته دای تاسو تا بیا یاد نه زایل شه زماب دلایل او تاسو او رسول دج تاسو تا دار دی نو کوي به زورا ور دلار چې راغلي د موسی عليه السلام زوم بدلا له واځو وې دند تا مگر ځا ته ځان نه جوړ کې شو او د بیا ورځې د لمګا د اپ مشرام زوم ګړون باندې کې نوې موسی عليه السلام رب زما خو بده پاو چا چې راته کو طرف ته الله ما او پا چا خو بده چې غل ربي ان جان د نه لاو و ظالمونشان دا د نه کااببي ظال مع نه کالهونو فیرون زماوه زیرانو نې مپور تاسو ل را ب اعلام باندې بغیر زماه زه بغیر ستاسوه دوه سو سر کوی فلی یا امالهکیونې نوور بلکل ما او زما دپوه اماه پو خټه باندې سمعت لبا خطه جوړه کا فاج علی سران نو جوړک مالر بانلا لا الہ الہ موسی خامغا جز خبر عالم الہ موسی فرعون صدور کمکل هو نو شماله بنگلا جوړک حوزه د هغه سم پخی جمع اسمان کدا موسی علی سلام می لاو ګرمداز هو په مگر په کوفم نو دا مطلب به نه دا مطلب دې چې موسی وې عزت اله دا الله درنا استاد ما زدا الله رسول ما زما الله سوطال دې نو زه ته ته هم دې زې اله خبراله ما چې دې اله دل سرګړې ما دې خدا باندې او دا خدا دل سرګړې دې زې اله خبراله او زړه ایدارو چه دردن برای ما برای ما بواتا گور ما زنگر در موسیٰ سوکو تا معلوم اسینا مال دا مسغین ہوئی مال گازا رکی نظاری دینا طرف تا گور نظر و ای لا لیاد دالیو لا الهی موسیٰ چه خامها خبرو آلما در اله در موسیٰ چه در سور نی لا جنو من کاې وي نه او زه کومان کوما په دروجلونه ځان غډوګه د پیروونه اوله کار د د پهمک کې نه مننا چې بهکومانو ک چې بهمونطه پهڅنګی شي فاخ دا جلو د وون نیوه مکې اوله کار د د ډ یاد کې نوګه سره کشان جان د ظالمانو و جان نو محبت ایو ګور ایله نار وګړ دوم ګیا د ایله بشرانا شراب و دی خل راو تل خل ګور راو ورته پرواز قیامت د ایم دات بهوس ګریشی ورپسې ګمغا بدی دنیا کله نه پرواز قیامت د ایم د دې باد شکلو نا هوا بکلی سورای مؤمنون کې یو څو سرور میا تیر شه او ویه کالی هون ولقد اعتنا موسى الكتاب تا کی سرا ورغل مږه موسی عليه السلام ته پس دا وینات چې اعلی مږه په نړیون باندې بصائر للناس د پرد باند خلګوتا او هدات الله رحمت کا مګاج ری یاد سات دی دیلا وما كنت بجانب الغربيه انيته طرف مغربان دي کناچه کوم کوم د ابو سعد السلام ته کار و ما كنت من الشاهدين او زه ته حاضر نه ولجن نه جان پر نه لیکن پیداږه مونږه پیړای نو د خوب دای وات زمانہ و ما كنت او زه وندو لال په مدیاں والا او ته صاویان فی شیع القرآن اللہ دی پی رحمت گی وی دیو بانتا زر او ماسرانو المنگریو منگلالو داخلیلا دا غی طریقہ کار داوا چی پین درین تا پوسا بے یا پین زر دا طالبنا او جگل با داخلک پورا شوا نواغی بیا امتحان مولانا اعزازلی تاوا بولا <مولانا> غ از ازلی داز 3.5 شپټډ عمر که چا په خندا نو لیدره او هغه زمانہ کې هغه په دیو باندې شېتروبای ته مخاوا او دابل مدرسې اغله 150 تنخوا ورغولا وغنته زه مې بدی گزاره کی زس پیسو شوقین جنین جو هغه الله روږمور کې به الله والله به سیمور گئی ها نو یاد 3.5 مونږه لاړو دی وانتا مونږ ته پاتاو چې ام تان مولانا يازددي ته حوالے شوه شيخ الادب به مارګروي چې ام تان نورګو لا بښو دا به انتا دغه دیو باندې بسود داخلا نه لاو د یو بیا د بیل تته مزرولم دا د لږ مزري مزري وای دا د یو باندې داخلي نه دی ور کړی ها وی ها نو منګ امتحان به ورګو نو که او کامیاب نشو امتحان للاړو بولا زال زلی امتحان واست زوکه ما ها نور مرگری و پادی شوزه ما نمبر چراته ما ندودری کسا مخیو نو چه مولانای زازلی به داغی نتپسو که ای بغیلیشونو ما بجواب بار کن مولانای زازلی ما تغسو چه نگه ده نور نزد تپسو که مای ما غیلیشون تسره جواب را کن چه زمان همبر راگی نمولانای زازلی ما نتپسونو شروع کرد سخت سخت تاسو پوښ به وګ نو ما به جواب ورک تاسو پوښ به وګ کاله یاو فان بل فان ما به جواب ورک مولا زاد علی مان وو تاسو نو وګ ما راګیر کی هو و سهونه را ما به جواب ورک مولا زاد علی نور امتیان اترو عرض دې دمت مولوی ولا ما پیسې زیر روان کرو. یا مرگلی رات ہوئی بختون مرگلی ہو. وی زان لده کارو پوتو. خود بوتو جدلال داخلہ وردک. ما زمڑا. رانگیری بروا بلار شو کرو. چھ زیر بوت ما دو پلار دے سکارکا. وی ما جی پلار میں مردے یتیمی ما. وی نازم راوو دا مدرسی. بلے کام ریتا. ناظم دیوځ دلب اوس داخلا ورکی قانون د اوچکم طالب په پاس شو پینځم سره دی باه خلا روده وره پینځم سره دی با د بیاوت د لنګر کارټ میلاو شو او بیا د لنګر نو ور روده ورکول شو وینازم دیوځ دلب اوس داخلا ورکی اوس د لا کارټ کا اوس په سات او د روده د لنګر نو او دویم دا چکده مطالی اکو الگانی نو دو کتو خانی طالب ازتا کولاوی چیزیزان مطالی اکیز ایما دیوی چیزا تپاس شو زرال مخپل زایتا زما مرگرو بیستاری ترزی ایما دوی چیزا جزو لابینتا ما اولی ویچی بس پیل چونو ایما تاشو با پیل چویزا کپاس شو اتسنگ پاس چوی ایمان جی سر پاسنا نلانگر کی داخلہ امرا که و کاردی امرا لوا که ایکن دیما تا کاردو ویچی اجیبا کارما اتش دانا کترخانا کی دا متعالی اجازت امرا که ویدما مرگر یاریان چو ایوی جی زمان پر دابیر تلات چو تزم دی داخلہ والا زبادی شمپدی اوبان کی مولانا اعزاز علی رحمت الله علی ما سره ډیر امنه شو نو ده هماسي من دا غوې نو دا غې عبارت په ماوی یو ورځ اږي چې راغې وقالو اتقد را لكل قبر الیدا له قبر ثوابنا لو افدکادی کی ه قبر ته جاړی یا ما تا غبر یادی څه زما د دوس قبر زما افلاني زواد دا کی دګه کی ترمن زده هغه راتیا چې ز قبر وینم نو زو ته ځړم سوا وی مولا زدل وی چې سوا ماده قران ګشته کنا حفيزان و منصرا کلاص کې ای ویني دې ما ده چې شته وی کم زيدا هغه ما ورداوی چې سورې قصص اوله کې څه ختم شي ادويمه شروع کې نو یو سم ذکر کړي او ما كون ته صاحبي الف با ديا وې څه تبعه هما ورداوی چې اوله یې قصص ختم شي ادويمه شروع ودا تقسیم دې څنګه وکړ تدعا وایا هما دې سورې قصص دوی سي دې اوله یې اول <سؤال> شفا گیا تون وطور تمہید اب یا واقعید موسیٰ علیہ السلام دو پارا تسالا ہے اور دویم ایسا مقاصد اربع ما دوی چیز روم کولا آسا ہو آیا ایمائی سوری روم وی دان کا بود وی غمی ہوئی ایمائی تیوی حافظ پر شوری دا قرآن دیل خزدہ کریں ایمائی تا حافظ پر شوری وی یا ورد حافظ دیم ما قرآن دییا اے ما ته چې ستاسو په شان حافظ راوښته ده دا هغه ځان یې د ایت او وایا هه کدی وي دین مخکې و اړین شي قرآن په هر سبه نه پوي اے ما سره ډیره باندې و او او چې قرآن داغه نه رحماسي تقریروم لیکله اے ما سره غشته ولما كنت صايا حیانی مدیاں نه وی تو لار مدیاں والا وکي چلو ستل ری عبادت مخایا تونه ولا جن ما قلنا فرسل لیکن امه گلی ګوکی وفا شو او بدي کې مقاصد اروا لیا اول آبال ور ما ګمدا بجان می تورې نوې تب تر از کوې تور کلا چی आवाज لیکن میرا بانی وا تر و دربستانه دې لپاره شو يریا قومه چې نه راغله ایت سوږ يرنګ مکهستانه کا مغال چې په دواری والا ما دوسی به مصیبات بما قدمت اې دی لولا شرطیا او انت سی به مصیبت بتاریخ ذمہ دار سرا اسابت المصیبت یای فایلو او جواب دال اولاد معزوز لما ارسلنا کا دمعناذا لولا انت سی به مصیبت یعنی لولا اسابت المصیبت بما قدمت قدیم او دای علت د دا مصیبت کده غیره سیده لیموسیبه تا پسند آئی چه مخی قریده لیه سنو ده دهیه فای افکولو او ده آتف ده چې سبکا چه دیبه ایلاولا ربنا لولا رسل دهی لینا رسولا واربز منگ آولی ذنرالی گمگ ده پیغمبر چه منگ تابداری گره استاد آیا تونو وانا غولام را مؤمنه او مګد مو مینه نه لمه ارسلناک معذوف ده تبه مګد وی لی گئے کسباب دایته مصیبت راسه دلو عذاب او دایې الله مستمد پیغمبر را لې که دا خبر نو نو مونږ بت نه لی گئے او سبب بیاذاب باندې پیش گئی چرته تا وو ته پیغمبر را لې ایک مد ارسال و رسل نو من با ه تاډ کوډ سورای نے ساگم یوسل پینز شپے تمیات کی تی ارشو لو لا توسی وہ مصیبت کنو ا دای درسه دل مصیبت تو ثواب اعمال لی باتے شتای بیا و یوا عرب زمگا ول زبر علیګه مد پیغمبر جمهغه تا گزارې ګلوي سادا یاتونو او به موږ مؤمنان لا مار سنګه دغه څنګه نه ویلي غلي فلاما جا مولاګو ميندنا کلا چرای دت حد لم طرف هالو لا دې اسلام هاو دې موسی ول نشور ګل د لموجزا پشان دا جو هر ګو شو موسی علی تا نو کاغا سه موجز راشی نو تاسو بیوما نی تاسو آغر آگلی ونو موسیٰ علیہ السلام و آرون خون نو مالی تاسو بغیر آگلی ونو او الان میاد فرقونو آدائی کو بھرنو کڑے پا غباند جوار کشون موسیٰ علیہ السلام دا پخواه نو اید اید آجوان جا دکر دیم داد دی او ملا موسیٰ و کار دا د کل کارجرروونه و د مګ باري اوو قُلْ کارګو یو د کلل بادو بګتاب م نندله راړ یو کتاب تر به اللهنا چغ ډېیر په ددي منما د ډړنا ی توراته د قړنا راړ دررس کتابي اماام آم دې دواسک در بار کے ایتو نی شیعب من کتاب الله و سنت رسولی راڑی ما تس شیدہ اللہ دو کتابنا او دو سنت پہ آمبرنا راڑی کس دلیل در سرائی کانشیر قرآن ویدیو ہاتو قرآن اکو ملکنتم صادقی وایا راڑی کتاب ترم دار اللہ نا جانر پہ داتی دی جوالنا قرآن و دوراتنا څه زه دا وی دا وی دا ري حکم کوي تاسو رښتيني دغه لې دا ګورتیه اورل غواصه فالانو خبوا شاع ان ما تيون عوام زه دا بي ز پر خیالات او څو زیات گمراه دا غچانا چې غطا به څل خيال به ده د طرف الله ما شنو ساده ما تر کتاب شه نه ان الله لا يعذب القوم الظالمين يا كنا الله توحيد دوارګي کوم زاليمان او صدقات قران ولا قال <سؤال> وصلنا الامر <سؤال> القولات اسربيان كما گديتا قران قول ابن جوزيمه نه کوي قران لا لو ميا تذكروا قام حاج يا اګه سان جو ورګړې موږایله کتاب مکه دې نه نو دای پښې باندې ایمان راړو کی دي او کلا چې له دې نو آی دیو موږ ایمان راړو به باندې دا رښتیا ده طرف از را زمون نه آي کنه موږ دینا راړ کی حضور کی الله تا داګه سان جو ورګې زیل اجر دې تو صلاح زه کایو زلی بیا قران را په ایمان راډ په ثواب دا دې صبر کړه او ولري کوي وي درونه بالحسنات السيئات او دغه کوي په بیان د توحید وا د شرک لوا حسنا توحید سیئات شرک توحید بیان یو د شرک رات کوي بیا دغه کوي دې بعد سنتو بعد بی ذات یعنی په خیباته بادا ټول له شامل لا وممما رزقنا مې نوې کولاو دا غنځم دی له ورګلې هر کایه بلاره د الله کې او کلا چې دیوا او ري ابا خبره لهوا ابا خبره د شر خبره ارجو انه د یراس کې دا غنا وای دی من لره لازم ده موږ ما من برات کو تا زلا سزا او تاسو دا معلومو مجارات او خصم سلام علیکم سلام بچا سلام دې پتاسو یا سلام دې متارکات لا نام د جاهلین نه لڑم یا مدرس جاهلان او زما استادونه کیږي وین کېږي د خان ند ملنګ سره کله چرداد ځخان چرد ملنګ عبدالرحمن زما استادونه کیږي این غلاظی منا برطا نبی علیہ السلام کوشش کو چراغ اتر بوتانب ایمان راڑی و ایمان رنڑ دا لاوی این غلاظی منا برطا توفیق شوور گله حاجت جستا ہوو میلے کنا لا توفیق ور گئیو چا لجو حیا الله او دا الله دې بلار مونږن ګواه دې او کان ان تبيله ذا ماك واي دې کمګه تاړداري وې څه نن تو تاسرا وا باړو دې څنګه مونږ یوز مکه نا اناوند دې ته وي لګتا ني پرتي چرګ یو چتې مونږ با خلک یو یو کې او موجنين نو تا كتب المؤمنين ا و لم مكلم حرمت آمنا نواعج ندا کردو لنگا ده جارا حرام ندا امنا حرام وندا امنا کردو لنه تما صلابيان كتاب ده امنا کردو يوجبا ايلي سامرا تو گلشه راليشه تاميوهت هر طرفنا ده بارده ده موطموط طرفنا لیکنه سرده انه بوئيگي وكم ها لقنا من قريتين او ډیر حالا قديمنگا ده کروا اللون شده هات ترشو ده گذران فتل کامساکم دادا غی زائن دی چوش اور وستو کنسیدل پاس دا غینا اللا کلی لان مگر لگ تاگینا بات پکده لگ پاتی شو وکن نان نواری سینا یو مغا غستون کی مو آرسالا را آرسوا ممتا پاتی گیگی وَمَا كَانَ را په کومو لګل پران د رستاله کوم ک د او کوي وال ترد پې چړي کې په ځی کې پ غبارشرروغی بعض د زموږ دونونه وما کوه مو لیکل پرانو مګه لا کوون او د بیاو سر چې کله خ مګړ نو الله بیا استادی حق پرص علما پیدا کوله و ماودی دومین شهراج درګه استاد تس شه داسه کلو د دنیا ارزینه د دنیا او رچ الله سره یې ورته او همیشه خپل تاکلون و تاسو ګیا پنیشدان نو هغه سوګو ژواد کړه موږ د اوسره وا د کیستانه مخاف کیږي دا وی دیب بشان دا غچا دیسا گور کمگا سکا دنیا او بیا دیبا پروز قیامت کدا حضر شو انہی جان نمتا ویو میں انہا دیمیات کا غرش یواز برو کی دیتا نو بوایی سشو از ما دبرہ خواهندانا چتاسو کی گومان کو چتاوی دا دبرہ خواهندے او مای لمنی ولی او دیبا مخلا سیئو قال الذين قالوا ان المول قولوا نو ويا كسان چلا گیدلای باد دا نا داد زار عرب زمغا داد یا گسان زمغا گمراکردیو دیلرا او وینم گماغه وینا او ویناهم گمراکردیو مغه دیلا کماغه وینا کار سی ورد مزدر مازور فا او وینم مګه زای گمراکردیو فغوا غيت مسغينا ديم غومراج وشان غومراي زمغيا مغا غومراو و ديم غومرا كللا شهر القران اصول صحبت دي لكلي لا يعدونا ولا يعدونا طابعهم اضل المقود و ظل القاعد الهدي نو هتقبل الارمال مواه زي ت الله و شوا شاب سي جروان لوغم غومراو زونجو ار په سیر روانو نو غیم گمراه نو په لام واته نو معلومه غایو ها وینا غما غو نه گمراه تمو میا دلرا هلکه چې موږو گمراه دیم گمرا شو تبررا نه تا ما کار وی یا نه عبدونه نو هله په دایوازت کوم کی په زور باندې موږ به زور نه کړې وكيل ادو جركاد مر الجرام کیند برخا ودان تاسو ندهيبرا ملوت گیلا رادو کبل دیه وو نو کی دیلا سورای کام کوم دیشیو دو پنز سمیاط ک وراه الاظاب او وی اظاب لو کاش کدی پوه لای پوه ده و یوم ینادیم یار غار چوا کو الله ما دا اجادم المرسلین سجواب ورکر او تاسو انبیاء لهم سلام تا تا ای خبر او منن نوی که نا فا نیاد علیهم الامباء حضرکر ربشی بدعیبانی خبرون پتنگ رضا فا او ملائی تساءلون دیوتا پوسن شکولی دیعو بلنا یا دیوتا پوسن شکولی پاند بردی دون جانم تا وار جا دتو به او کنای ما راړه ما له وکړ زو له د کامیاب و نه ورب که يخلق ما يا شاء او يخدار ستاره پیدا کای چې خوږي او جوړ کای ستاره دلیله خالق له هر شی نو ستاره پیدا کای سوچې چې خوږي هر دور کې الله اکبرس پیدا کای وی اختار چونکی ستارب ستارب چه سو چونکی در خبل دین خدمت لا در خبل کتاب خدمت لا داد آغا فغادا طولت دنیا دی په نی خوشحالا که سو چه اللہ چونکری در کتاب خدمت لا داد آغا مرزی دا وراب که یا نکمه شاہو وی اختار محکان لهم چره نیستا مخلوق لاسه اختیار مخلوق لا میں اختیار ننے ور کرنے صلوه خوشحالی صلوه درنا کار علی در فلکی تاب در خدمت ما بلندہ در رب میرا بانائی دی چتانا کار علی ما گانا لو ملغیانا چره نیستا مخلوق لاسه اختیار سبحان اللہ و تعالی امائی باغ دے الله چددا غنا شدا اسار گیزا الله سربل سوکا رب تاخه پوره باج پټي سينه زيا چکار گيه و الله لا اله الا او دا الله د حاجت روا نيشت د حاجت سر غونګه باغ از دي الله نا دي الله له ستاره دنیا اخرت کې او د دې الله حکم جدي او د دې الله تبوا پس کې شئی فل راي تمين جل الله وعليكم الليل سرمدا وه به غمره خبر را جاي کو ګر دې الله په تع صبح ان شفاه هميشه تر قیامت سوق حاج تر واه بغیر دې الله شراب ولي تر ترنا چلال رب تور تر ولي او لا تصعود دایا تا سنا او ری قران را اوه په امر خبر را ګوګل دی الله په تا سبحان دی او را د تر لاس در قیامت نو څو دیه جتو بغیر د الله څخه خرابونی تاسو ته راشپار چې تاسو را مخی باه کې افلات بصرون نو تاسو نه ویني ګور مخ کیوي او نه او د دی حیات تا دی میرال آر افلات و بسیرون سمد لبو موکی داش پیزه کرده وقتورش فلا تیار دا سترگ دی کارن گئی نو گوگونه خودی دا گوگی دا افلات سماؤن او گراز دا گوگونه دی کارن دی نو سترگ خودی روگی افلات و بسیرون نو تاسو نوینه قرآن لرا که نا قرآن تا خود گونه درگڑی وسترگه درگڑی وی ومیر رحمتی او بادید میر بانو دا اللہ نا چکردو لیاستا دو پارا شپا ورد دید پارا چی عرامو کئی بدی کې او لدوید فضل اللہ الله کامها تا شکرو باسی ویو میو نا دیم یاکی او رد چی واز برکی دیتانو گو آئی الله سشوه زمان دبره هاوندان آنها چه تاشو بی گمان کو چه تاوی ما ده بابا لمنی ولی داو دیوه مخلاس ای اتاوی پیر بزن کدن که را رسی اتاوی چه مرشی لکه توره جرکی که نوزی او تاباوی انسرون اولیاء و ایودم میرون آداء د در امداد که یه دشمنان تباکی ها سشوه وَمَنْ ظَنَّ مِنْ قِلِّ أُمَّتِنْ شَهِيدًا وَبَاسُمًا غَادِيَ وَرُمَتَ يَوْقَاع وَاي مُغَارَ عَلَيْ سَاسُ دَلِيلَ دَيْو پوي شي جګين نه رد لا پلاس کې دوي بلانم او کښي زينه رات نه درو جوړونکی وو چې دایو منګي لامن نیولې امو بخله کارونه کأنني ګأنبن تو می موسیب بغاله ما قارون داد موسی علیہ السلام تربرو زګر قارون د یا سور ذیهو یا سور د قایز ذیهو هغه د لاوی او هغه د یاقوب نو موسی علیہ السلام د یاقوب علیہ السلام نو سهو قارون هم داغه نو سهو دای تربرو خداله الله ډیر مال ورګړو او چې خزانی به وړي پیاو لوی دانا باندي به غوړي دیو 탄د اورو نوي د يراولا کې یو څه لپه سي ورګړي چې موسی عليه السلام نو مته تاسو کې چې جناي وکړه دا ساو کوم دي مجته وې نو تبو اي تا سره جنا کړي ها دور پیسې وانا او تبو اي تا ما سره جنا کړی دا نو بندگا اوکم با بی جاری شی و خلق بطے بندیل شی چاہی دا سه اکڑا لگ پڑاک ماجلس او موسیٰ علیہ السلام دو اتاما سر زرا کڑی دا موسیٰ علیہ السلامی آنگا اللہ گوا کار چه فیرونی گر کڑی نو باگی ہے بطر آگی پر ایک دی دو شوا ایمالا کارون پی سیرا کڑی وی موسیٰ علیہ السلام اے اللہ اس وما ذاتی عملے کے ما بنتا مئی تا اتباہ کا نو اللہ دا ستباہ کر چھپس مکا گی ورمانڈا ہو زیوہ بکاتا اینا کارون کانعمل قومی موسیٰ و بغا علیہم یا گنن کارون کون دو علیہ السلام نا نو زیادے ہوگا بدبان پتې یی باندې دای زګا له هم زګا د پیغمبر بدنامون داغه د ټول امت بدنامون دي دیوان فرصت بدنامون داغه د ټول مرګرو جماعت شاګردانو بدنامون دي فبا غاله مزیاته انکه پتې یی باندې ورګله منګادر زکه ځانو چرمال دا غیبالو دا شو پیول دلیبانی چه خواهدان دا تاکت د چوید د قومد دا مستی مکوا یکی الله اللہ منانگای دا مستی گرنگو سارا اولا توا پاکیج دارگلی تا تا اللہ کور دا اخیرات اخیر لا زان لسو کملا و لا تان سنسیبه کبی دنیا مهر وقت پلا برخ بد دنیا نا او نیکی کاه لگا چې انې کی ګډه الله تعالی الله لا لماندارګ نو دا خدای په دین ولاګو کرا ولا تغل بصال فی الارض فساد املا ثواب فساد بڅوک هغه کې یقینا الله منا گځه مین انکای مرشدین سرا قال نو ی کارونه بے شګدارا گلی چې د وجه د زمانا دا په اوه آباد جما سره دا مله ما ځان کاړو لے او دا زه اوه ما تعلیم میکره اوس موئی دا ما ځان کاړو لے او دا سلف می نی موئی ما ځان په خپل جوړ کړي تباسو سي سل په بږي سل می نا قال انما اوتی دعا لای وَالَمْ يَعْلَمْ أَمْنَ اللَّهَ كَذَالَكَ مِلْ قَبْلِي مِنَ الْقُرُونَ آيَا دَيْنَ بُوِيِي يَاكِنَ اللَّهَ لَا قِدِي مَخِدِنَ دَ پِلُونَ آغَسُو دَجَّا سَخْدُ دُنَا فَيزْ بَارْدُ طَاقَت زيادُ دُنَا فَيزْ بَارْدُ جَمَا قُدُ دَ مَال تَا بَسَ طَاقَتِ مَلَا تَبَسَ شَلِ ست او تاانڅه وسماللی ستانه ډیر معلولو ورڅه واللهاندوې مل مجرمونونه تپوس نړی شي د کوناالو دی د مجرمانو نه یعنی دغه مجرمان چې جاننم تکول شي یابدې تپوس د کېږي فخره جاله کو می وي زیینات را د کارون په پل کوم باې په پ کې دکه جرا به خرته مالدار شي نو دې بیا داسې په نو الله صبحو کې را پاسي آ دې اړ لږ سره سترګو کې په اورډو یا وشو بل شو ځان سمبال را سمبال کیو آ دا هم دا زمانی شو ش برابر کړه قال الذين يريدون الحياة الدنيا ويا کسانو چې غیرادہ کوله د دنیا چې په دنیا باندې به دنیا پرست دنیا پرست چوگوری رو دے پسکی گیواتا دیندارو پسکی یا لے دلنا مسلمہ او تیہ کارون های ارمان چوہی من لرا پشاند چوارگشوی دی تا او دے دے خاوند براحلوی وکال اللذین آنوی ها کسانو چوارگشوی وارتای لما اگئی دی نورو تاوی ولاگر موه الله دې تاسو را حجر د الله ورګر پرداچا شيما راډا مده وګنيګ ونا یو لکه الا صابرنا لهي هو ل مگر صبر ناګو فق صبر نبی وبدارل ارض هماند مګات لرا او پرد لرا پس مګا کی سرغا کو رمرګو وما كان له يعدن وذلوا دماتين دا دې کلوته باغره دا الله نا او, نو آو در دو دې بدلي او سن ګنا واسبال الذين اوږو زلا غسان چار ذو کني وات چې پرونی سره هم دا مال وي نو غي څه ویہ نہ ویہ گان دل لا افسوس تر اس کا ویہ گان دل سہی وی ود حسرت دی ان د تحقیق دی او کا په داخل شو از بارد تاکید د معنا دا شو ویہ گان دل افسوسه پتا کی سرا کا بارد راز چې دینه الله فرغ غیر زګه چاله چې خورشی د په بنديان نه او باز وي چې کا هدا اصل کې وي کا په معنا د وی او ان الله بیا زنه کلام دی وی کا یې وی لا غان ور کا وی د تالما يقين الله فرغيذ ذق چاليج هو جوړ په ولاولا لاولا امن الله واللله كانه سان دې ګل په مون باندې لمان دي وی مونږه سمګه کي وی ګان نو لا يو له کافرون وار من دي شاندارن کامیابۍ کافران تل ګدار الله حراتا کو ځرا کرن ګر مون دي لا د بار را ګسانو چغي ايراده به کين انسان غړ کرن سمګه او انجام دني جات د متقین الله له انجام دني جات من جا بالحسن داسو چغرات لوګو په توحید د لارې د چاجرات د زینه په شرک باندې نو سزا باندې شو ورګو راګه سامتا چا ملکړې بعد مگر داس چدې کون انالذی فرذ الکوران تسلی نبی علیہ السلام تا یا گینا نا غزا دا چه مقرر کرده تا بانده قرآن واپس بگیتا لرا زائد واپس کے دوتا سنج موسی علیہ السلام بیا وطن درا پس شا دارنگیت موسیٰ پر شوی خوبیا بقل وطن درا واپس شی نبی علیہ السلام مکی ترا غیر بر ربی آلمو آی رب زمان خبویگی باغچا چاگرات لوگ پہداد بانده او باغچا بانده جاید بگمرای خیارا کی وما گنده در بیو صداقت دا پیغمبر نوی دا چتاتا مگولا جواقل علی شداد کتاب اللہ رحمتا مرہ بکا مگر دواجد میرا باندی آل طرف درابستانا دادا اللہ میرا بانی وان چ کورا وی نظر کو ستا خدا امید نو فنا د ګنن ظهيرا للکافرینا مګګا دیم د د کافرانو ګورا فنا د ګنن ما ظهيرا السلام مخکې وی هوا ها موسی علی السلام ربه بما انطالیا یاد کې رب بما انعمت علي فلن كن ظهيرا للمجرمين نو نبی علیہ السلام دوی څنګه موسی علیہ السلام ویو فلا تن كن ظهيرا للكافرين نو دار ابن مگه کا د اندادز کاجرانو موسی علیہ السلام تا وورا ولا يسد النغا عاد الله او بند کی تعالت آیات پاس داغه نتیراول کې له شو تا ته قران راغه د قران نه دی بنل کی تاسو نه چې تا ته یو قران او ته هم پرې دې هم بس کې چیرې سوخته نن زبې نه وامه بس پرې نه نه ته قران نو آیا دا لای کتاب آیات خپل حق ادا کا ولاس دم جنا یاد الله ونکی تالا <سؤال> دا آیاتون دا اللہ <سؤال> میں پس آگینا چراو لے گل شتاتا ودو احلا رب را بار قلق را کتاب دا رب ساتا و لا تکوننا من المشرکین او مکے گاتا دا مشرکین دا اللہ توییتا دا کتاب دا خلق را بلا و لا تا دوما اللہ احلا نا نبی دا شد مرا مدد گو سردآ الله نمدد گار بل لا الہ الا ہو نیشتے آج سر گونکے بغیر دزی اللہ نا ولا دادو ما الله ایلہ نا خرا مرآ مدد گو سردآ اللہ نمدد گار بل سورہ شوہر آکیم دیر شویو آت نمبر دو سو تیرہ کی دو وَمَنْ يَعْبُدُ مَعَ اللهِ إِلَٰهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ وَالْعَذَابُ مَعَ اللهِ إِلَٰهًا آخَرَ مَرَمَدُهُ سَبَا اللهُ نَمُرُ گَار بَن لَا إِلَٰهَ إِلَّا, الا هُوَ نِش دَاج سر گونږه بغرزي الله نَا کُلُّ شَيْءَ نَحَلُّ گُنِ الله وَجَاه حَرِيٌّ شَيْءَ اللهِ کِي دُږِي دِهِ الله وَجَاه مَغَرْزَاتُ الله و اجینا مرات ذات وی تاوین گي په سيوادو ته کې گناه کته نه ګر نو زدل دي معنا اوګه چان چه الاکي مرو جاتا او کله د و اجینا ذات علي نو تاوین کې ما دوا يم کوه نام لکته ولا اتقد مع الله اعلان غرا لا اله الا هو نشتیاج اصر کونگے بغیر دے اللہ نا کلو شے نال کن اللہ وجہ ہر یو شے علا کی دنگے دے مگر زادہ اللہ بن علا کی لاؤل حکم ویلے در جاؤنا دے اللہ لدے اختیار او دے اللہ تب واپس کے شئی سرہ قصص دوئی سے ہو اوال ایسا کشف گیا تنب دور تامیدہ او بیا زالور سالو یې تمه یاد pore واټیا مو صالح سلام نه باره تسالای بل سالو یې تمه یاد نږه مې سا او پای ګمکاسه وار با ديا اسباد توحید اسباد رسالت صداقت الکتاب او ایمان بالاخرت تفری